Det gick nästan bra där Nästan bra. Äh, <laughs> äh, välkomna till Podcast Select. Äh, Avsnitt 6 tror jag det. Är. Ja, det är det. Äh, det kommer ju... Det är väldigt mycket Gamescom i det avsnittet. För det är väl i princip det enda som har hänt den senaste tiden. Men det var det vi äh, sa från förra avsnittet också. Så att... Ja, det är ju... Hela veckan har varit Gamescom. Det har varit mycket spel. Och en hel del kontroverser. Ja, ja. Mer om det senare. Äh, Game School öppnade upp officiellt på onsdagen. Men redan på tisdagen hade både Microsoft och Sony sina presskonferenser. Och då innan där så hade ju Activision sin uppvisning av Call of Duty's multiplayer. Jag klarade av att se tre minuter som somnade jag. Samma här. Men för er som vill veta vad som är nytt i Call of Duty så har vi en lång artikel uppe på sajten. Som går igenom allt. Allt nytt och allt de har lånat från alla andra spel de senaste fem åren. Har de inga hundar är jag inte intresserad? Det här är inga hundar och ingen fisk-AI den här gången. Du är inte Men, intresserad? Uh, de, de har Kevin Spacey. Okej, det... Vi håller styrt i Bara Dogs, Kevin Spacey. Okej, I'm in. Uh, det, det, det roliga det är ju att Kevin Spacey i, i House of Cards sitter och spelar på Playstation i tiden. Mm, precis. Så det var en liten rolig panda. Uh, Microsoft uh, brukar inte ha presskonferenser på Gamescom men uh, jag tänker på hur stort Gamescom har blivit nu de senaste fyra åren det är i princip E3 mini uh, ja så rent besökarmässigt så är det väl... besökarmässigt så är det tre gånger så stort som E3 men det är ju på grund av att E3 inte är öppet för uh, vanliga Svensson. Jag hörde från en IGN, deras Games Scoop, att det var ungefär 70 000 på E3 och 300 000 på Gamescom. Så tydligen ännu mer så Ja, klar. Om då stämmer. Ja, det, det, det, kan, det, kan, det kan stämma rätt bra. För <coughs> E3 är enbart för återförsäljare för, för, för, för och press ja. och, och den typen av folk. Gamescom är ju däremot för det plus då vanligt folk som kan betala pengar och gå in. Mortal? Ja, Mortal. så jag menar, 300 000, det är ju... Det är rätt mycket folk. Det är ungefär lika många gånger som jag dött i Rogue Legacy. <laughs> <laughs> jag har inte spelat det ännu, men så fort vi är inne och sitter på konsolen så bara, fan det dog? Så bara, <laughs> ja, men man dör ju i det här spelet, det är väl typ Alltså, fel, man, här, man, man, man, man, man kan dö bara på några sekunder, men det är förbannat jävligt skoj. Hur, uh, hur många bossar har du dödat? Jag har förhoppningsvis inte dödat någon boss. Okay. Jag, <laughs> Det går inte så bra för mig om vi säger så. Okej, okay, vilken, vilken level är du på inom Tech? 27 tror jag. Ja, du... Jag har väl precis fått eh, två stycken eh, runor. Och sen har jag ett nytt svärd, nytt, varp, nytt svärd, ny rustning. Och då jag nya sockerplast. <laughs> jag är typ hundra levelare över dig. Ja, jag har en, eh, en som vi brukar spela med på PS4. Han... Så fick ju platen på dig i helgen. FIFA. Jag hörde det från Linus igår, han bara nu känner man sig en pro gamer. Fan ja, vad man det, det, var... alltså det, det är verkligen respekt att ha plattorna med Rogue Legacy. Men det... Var inte det typ så klara ut spel utan att dö 15 gånger eller något sånt här? Ja, du har 15 liv på dig och klarar spelet. Det är ju helt omöjligt på krogen så kommer tjejerna och kryllar över det nästan. Ja. <laughs> Ragnarins repliken. Du vet jag, jag har ju platt i Rogue, Rogue, Rogue Legacy, bro. <laughs> Ja, jag hör ju bara att det är skitsvårt och hur addiktigt som helst. Så att... Ja, ja jag, jag skulle säga nästan att det är mer respekt att prata med Rogue Legacy har det i Dark Souls. Indeed. Uh, om vi ska gå till uh, Microsoft som lyckas med en presskonferens utan att göra alldeles många tabbar. <laughs> uh, lite förvånande så börjar de presskonferensen med en trailer för Unity. Mm, de har ju, ju... på det med Ubisoft-spel sist. Ja men jag tyckte Jag är nästan Varför inte Call of Duty där Det är väl lite lustigt bara Men Så... eh, ny trailer på Unity eh, Sådär trailer skulle jag säga Den det var lite väldigt intressant va? ja, ja det var, det var lite, lite mer ut. musikvideo eh, ja. Men den visar ju verkligen upp eh, NPC'erna i spelet För det är ju fruktansvärt mycket NPC'er Och alla NPC'er har ju egen AI så... Alltså det enda jag bara blir lite orolig över är att det blir typ lite såhär Dead Rising 3-fenomen att A.I inte blir så jäkla rolig och välgjord för att det blir så jäkla många om att man fokuserar på kvantiteten över kvaliteten för mycket. Det är en oro jag har i alla fall. Ja, alltså, jag har ju har en liten lista här på andra punkter i just den ju lite som börjar oroa mig lite. Mm. Uh, det, jag trodde det skulle bli en hel shitstorm på internet efter att detta gick ut. Uh, först har ju har du meddelat att både Unity och Division kommer ha microtransactions. Halleluja. Och, det är väl säkert, party, det är säkert små och, grejer så det, Visst, det är små, det är små grejer som vapen och rustning och sånt. Men med tanke på den shitstormen jag fick efter Dead Space 3, när man gjorde exakt samma grej i ett spel, mm. så trodde jag faktiskt att uh, det skulle bli värre det blev. Men folk är så vana nu med det, så att det är liksom vi bryr oss inte om det längre. Vi räknar Nej. med att alla spel har det. Ja, alltså... Jag, alltså Microtransactions i Assassin's Creed är ju inget nytt. De har haft i sin multiplayer de senaste två äh, spelen. Där du har mm. köpt... Det är rena kos kosmetika. Äh, du köper lite nya, nya roliga kläder och nya vapen. Och alla vapen i deras multiplayer har ju samma stads. Så att det är, du får ju inga fördel äh, Nej, Då, då skadar du inte mig känner jag. jag Nej, menar, det, det gör inte det. Och det alltså, detta är ett singleplayer spel och den enda <coughs> du får fördel i det är du spelar singleplayer. För co-op är det, det inget. Det är väl ingen PvP? så att spelar nej, nej, det är ingen PvP eller nej, någonting. Nej, men då skit jag fullständigt i det. Visst om min kompis har lite coola liksom, swags på sig och ett bra svärd. Det bryr inte jag om. Då får jag väl vara mer skillad eller bara spela mer. Eller punga ut typ 20 spänn. Jag menar, det, det är ett ilandsproblem. Ja, alltså gällande Dead Space Controversion. Kont där var det ju. Det var ingen PvP så jag brydde mig inte ett skit där heller. Nej, det jag fattar Jag heller. fattar inte för folk grina. Alltså folk du Men om du kommer och säger till mig typ att... Ja du kan spela Call of Duty och du kan betala Typ 200 spänn eller vilket Competitivt spel som helst då får du typ Skitmycket swag och blir överlägsen Och att det exploitas verkligen Du menar Så, det länge, det pay... sämre. så länge det men inte så länge... är pay to win Så är det okej okay. Eller jag... liksom går ut över andra människor för det gör ju inte Dead Space, det gör ju inte Assassin's Creed heller Och jag är inte orolig att det ska förstöra spelet på något sätt alls Nej det, nej, nej det, det tror jag inte heller men alltså När man kollar <coughs> Dead Space 3 där, så var det Lite Det var lite lustigt för att du betalade för att få de här grejerna för att lättare kunna crafta nya vapen och sånt i ett singleplay-spel. Man kände ändå att man ska inte behöva göra det i ett singleplay-spel. Alltså, de vill ju tjäna pengar på folk som inte orkar Jaja, trycka självklart. igenom det. Liksom. Jag, alltså, jag, jag, inte, alltså, jag tror det är bara är att det står EA på, på företaget. <coughs> som att folk ballar ut där och att folk inte ballar ut lika med Ubisoft. också, som Soymornen sa att vi har vant oss för det laget. Vi är mikrotransaktioner så att... Ja, så alltså, jag är absolut inga problem med mikrotransaktioner i sig. Uh, men det är precis som Simon sa, så länge det inte är pay i alltså nej. när du har uh, typ Call of Duty och andra som där du spelar online mot andra uh, mm. då börjar det bli lite uh, fishy. Det är liknande liksom att World of Warcraft har jag, så att du kan köpa en level 90 gubbe direkt. Ja. Jag menar, ja. Fast det uh, förstår inte heller, jag försöker ändå lika gärna grinda upp den. Nej, så du, alltså det gör du inte för att du får ju bara gubben sen måste du fixa utrustning till honom. Och det är ju hela grejen i vårt ja. fokus. Att levla ingen grej, men att fick den bästa gear är är ett helvete ibland. Ja. Så att, ja. Eh, vad var det med under Unity? Eh, de visade upp eh, singleplay-demo. Eh, hur de tacklade. Ja, den tolvminuters-videon där, ja. Ja. Ah. Eh, de tacklar eh, ett uppdrag. Mm. Eh, jag, mig och många andra var rädda att vi fortfarande skulle ha eh, den här synkeobjekten i spelet. I och med att det har de varit där innan. Och sen gick de då in med att de skulle ha ett mer öppet uppdragsstruktur. Att det kunde gå från, eh, från ett sätt till ett annat. Du hade ingen fils Men mm. det verkar inte som vi har någon eh, synken då i spelet. För att när han startade uppdraget så har han två stycken eh, mini-uppdrag eh, mini att göra. Så, eh, det ena var att eh, få tag på en nyckel eh, för att kunna komma in i den ja, här det katedralen. Ja, det också då. Ja, och sen var det... Det fanns två olika sätt att tackla eh, hur du skulle komma åt eh, området du skulle till. Ja. Då det, det tredje är ju självklart gå go banan så bara ner allting. Men det vet vi hur det kommer sluta. Det kommer inte gå så jättebra. Nej, det är inte så att vi spelar de spelarna. Löst. Nej, ja, det är så riktigt... Eh, nice ut, det gameplay-demot. Jag måste säga att så fort, du vet, när man hade pratat med den här personen som gav en uppdraget och den så här zoomade ut och han gick ur bilden och det stod, alltså det är något som känns bara väldigt det känns mycket mer kvalitativt och det känns verkligen som att det var, alltså, det känns som ett next gen Assassin's Creed Jag får ja. bara den. det känns så polerat och sen Alltså det här är ju liksom komprimerade streams och sånt där vi kollar på. Jag menar det ser jävligt snyggt ut redan alltså. Ja och ingenting av det där var ju alltså, det var inga cinematics eller <hör> någonting. Allting var in den i spelet. Ja. Uh, och det Xbox One vad som de kör ifrån så jag menar det kan bara se någorlunda snyggare ut på PS4 också. Så att... Ja tveksamt det kommer nog inte vara så många större skillnader längre men. Um... Nej men om, om det är någon skillnad så finns det, det på PS4 <hör> i alla fall så att, men hur som helst det ja. Alltså jag blev väldigt imponerad över det. Um... Alltså jag är jättepeppad som Squid Unity. Um... Ja, ja, jag har ju jag har... verkligen tappat min pepp. Jag har många uh... som säger att de är min serie, Rogue på upplägget men jag tycker det känns att det är ett typiskt spin-off-spel och mitt intresse ligger helt klart hos Unity. Mest för att jag är någorlunda typ mätt på seglandet och jag är så jäkla pepp att komma in till en stad där liksom parkour och liksom assassination-grejerna Går perfekt hand i hand Liksom de gjorde det i tvåan typ Det, det enda så som är inte är... Det, oj, det är ordval Det enda som är imponerat på mig nu av Unity Det är typ alltså hur den nya parkouren funkar Och ser ut När man går ner för byggnader det är skitcoolt alltså. Det gick fan snabbt när du gjorde det Jag bara, oh fan vad skönt för Annars har det varit som du säger alltså, Eller annars det varit höstackar du ska slänga dig De finns ju fortfarande kvar som tur Ja, men de är ju garanterat mycket färre alltså ja Jag är ju ja, missning. Um, nej, alltså jag gör nästan. Jag skulle inte säga att jag är mer Pepper på Rogue, men jag är extremt Pepper på Rogue. Enbart på grund av att den avslutar Kenny-sagen. Uh, jag älskade Seglingen i um, Black Flag. i Black Flag mm. Och uh, du spelar som en Templar. Det finns så många sätt de kan göra, dra storyn där. Så, Gällande Rogue, jag, jag vet inte, kommer du skaffa en PS3 eller låna en tills dess då, Jag kommer att spela Rogue-daget. Eh, det kommer inte uh, det till Next Gen också? Eller, nej, nu, ja, Gen? Det, det kommer senare. Det är bara en tidsfråga. Mm. Alternativt det. så kan man ju säkert pröjsa en liten summa för att spela det på det här... Eh, PlayStation Now. Precis. Och det, jag kommer jag inte komma. spela ett sånt spel på PlayStation Now. Nej. Ja, jag vet inte. Ja, uh, det andra jag var lite orolig för innan men efter att ha suttit och tänkt en liten funderad att de försöker med så väldigt många nya eh, funktioner i Unity. Det Dels att du har ett eh, level up system med, skill, med färdigheter du köper. Mm. Uh, jag, jag gillar konceptet men sen ska det fungera i spelet också. Det är ändå någonting som ligger där bak i huvudet att Assassin's Creed man spelar. Men det kan verkligen fungera. Det funkade i Far Cry. Uh, så alltså jag brukar gilla ja det. Jag, jag gillar levelingssystem när jag är färdigt och sånt. RPG-element brukar göra spelen lite mer underhållande. Ja. ja, man väljer sin egen väg och kan typ oh, Jag vill vara den här typen av liksom eller jag vill vara den här. Så att då kan man säkert krafta liksom sin väg lite speciellt och sånt. Sånt allt jag alltid uppskattar. Alltså tycker jag. Assassin's kommer väl att köra den här. att Antingen kommer det vara mer sneaky eller mer liksom front attack. Ja, ja det är inte att att vissa grejer som din Eagle Vision, är möjligheten att eh, låsa upp, helt eh, heter bort svenska, picklock. Eh, låsa upp dörrar och sånt som är låsta. Eh, det är färdigheter du måste, kö måste köpa och sen kan du förbättra dem. Mm. Eh, på så sätt så känns det väldigt eh, trevligt för att du upplever att du startar ju som en templar. Eh, och sen eh, efter vissa händelser då så eh, börjar du ansluta dig till... Eh, Assassins istället Vänta nu, så att eh, Rogue, då går från Assassin till Templar Här går du från Templar till Assassin i Unity Korrekt Nice uh, Alltså även slutet på Rogue har Implikationer i, uh, i uh, Unity <coughs> Okej okay. Så att uh, de är inte helt fristående Jag väntar fortfarande ja. på ett AC-spel där man kommer få vara i Japan Det är väl bara en tidsfråga Skulle jag tippa på det är... Ja. det är det nästa jag kommer köpa i alla fall du men kommer vänta, inte kommer du inte att köpa Unity? Nej. Nä, <gasps> <är> oh. gej. <laughs> jag tror vi får koppla bort dig från uh, podcasten. <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, nej, utan att låta som SSC fanboys. Men jag menar, jag, alltså, det här är exakt i spet jag har suttit längtat ah, efter. Ja, det, alltså detta är tillbaka till AC2. Ja... Alltså, jag menar, AC2 är fortfarande bra, men det har åldrats faktiskt. Jag ja, men alltså, tillbaka till den här stadsmiljön, alltså... Ja, du, ja precis, är det är det som gör mig excited. Alltså, verkligen kunna... Alltså, jag såg talk, Jag satt och snackade med en kompis som också älskar, älskar den här serien, och vi sa att... Alltså, de skojar ju åka, skepp, åka runt med skepp på haven, så här, och döda blåvalar och allt skojar, så här. Men jag menar, alltså, när du kommer till en stad så är det några palmer och typ tre, fyra hus, liksom, i träbyggnader, och det... Det är inte samma sak som att klättra upp typ i Notre Dame liksom Och typ sitta och kolla på den gubbar Och bara glida ner där på typ byggnaden Och bara stäba honom Det är liksom en oh, Det kommer att bli så jävla bra kommer det bli. Det att där... Jag har saknat den känslan att, att staden ska vara mäktig Du ska liksom känna att du är liksom du går runt i staden Och du är ovanför alla liksom Du har liksom kontroll på dem och det, är, oh, det kommer bli grymt Kan du göra den där effekten igen För det där är typ den universella ljudeffekten För att stäba honom <laughs> jag bara slog min i mot handen <laughs> Det är så det låter Från och med nu Ja, ja men nu kan vi lägga till Paris I den här lilla minen. I've uh, been there, climb that så, ja, Till Florence Ja <laughs> uh... <laughs> Alltså jag är inte helt emot Unity eller något sånt där, Utan jag väntar och ser på uh, Liksom recensioner och liknande Innan ja. Ja. Alltså jag, förvänt jag förväntar mig att det ska bli det bästa Sense Creed hittills, allt annat är en besvikelse jag säger så. Alltså att jag har, alltså, då, då, all, alltså, all potential att bli det eh, om de här nya systemen funkar smärtfritt med levningen. Det är likadant. Eh, eh, nu har de sagt väldigt lustigt här: de har sagt att det första Assassin's Creed där vapnen har olika, olika stats. Eh, vilket inte stämmer, för det hade de ju redan i två år. Har de inte det 1 också. Nej, inte ett vad jag minns. Men tvåan, tvåan vet jag de hade det och framåt har de haft det. Men det är mycket möjligt att det de menar är att de har större betydelse nu. Mm. Uh, för att när de satt och snackade om det på en gameplay... Jag vet inte om det var i gameplay-videon. Det kan ha varit en, um, en stage-demo. Men Så... Sorgmonen, vilka Assassin's Creed har du spelat egentligen? Uh, jag har spelat ettan, tvåan, Brotherhood och Black Flag och vänta, är Liberation har jag också spelat på Viton uh, Tvåan är nog fortfarande favoriten Ja det är bra Du, du har alltså tvåan välja. över Brotherhood <laughs> Ja alltså det är typ I sådana fall Tvåan uh, Tvåan Black Flag och sen Ja ah, jag vet inte riktigt Allt annat är lite kaos, bias tycker jag Okej okay. ja. Du får ha din åsikt <laughs> Fast den är fel Ja, ja, du får ha den då, är det är din åsikt ja, Tack Det var en åsikt uh, men det må också vara fel mm, ja. Hej då, Sjöland-kvot <laughs> uh, Jo, uh, sista punkten Angående unity uh, När man såg um, Hur mycket stats och sånt som verkligen finns På både vapen och kläderna Så är det mycket grejer där det är Allt från hur snabbt du Kan försvinna iväg Uh, I din, din Eagle Vision och hur mycket skada du tar och allting sånt det Sånt gör jag är jätteglad jag Det är väldigt, det är väldigt RPG-influerat uh, i stadsända. där Jag måste säga att det var det Alltså jag spelade ju alla de här 2-an och Brotherhood och Revelations på ett bräde Och det var det min favoritgrej med Brotherhood När de introducerade en typ saker som butikerna blev mycket mer diverserade Och hela den biten Och desto mer RPG-element desto gladare Marcus Så att uh, mm. bra i like that stuff. Ja, det ser väldigt lovande ut. Ja, det kommer säkert bli skitbra. Ja. Sen så kom en Phil Spencer ut med världens roligaste quote. Angående Destiny. The best play, place to play Destiny. Vilket var väldigt lustigt med tanke på att Playstation har exklusiv content när det släpps. Ja. Det var bara för att han nämnde Bungie och liksom att man... Han, ja, att de, de var, var tvungna med att flö Halo. flöta lite, men... Uh, det var alla så ju alla som såg igenom det. Det, det var bara min grej, men jag bara tyckte det var lite lustigt. Ja. Uh, och roligt. Uh, ja. det, det var inte så mycket nytt därefter. Det var FIFA, men det har vi diskuterat redan du, efter du hade varit och testat det. Ja, så jag ser också en... Uh, en kompis till mig eh, Ankan som vi känner, han har ju lite kompisar som har testat spelet och de alla säger väl att det är en jäkla förbättring från förra året, jag menar förra årets FIFA var väl, det var ju en trevlig uppgradering så. Men det alltså. blir cross-gen FIFA liksom eller cross -gen i sportspel blir ingen större skillnad. Ja och liksom <coughs> problemet med det spelet var att det var så jäkla mycket problem eh, gameplaymässigt, alltså det fanns så mycket exploits ja. alltså det är inläggen långbollarna som är chippar på djup Vet, alltså det, det insta-goal ofta och man gjorde sådana här, här löjliga mål ofta eh, Och strength blev typ den nya OP-grejen Hade du typ Lukaku på ny eller vissa sådana här riktigt stora spelare som ändå var relativt snabba Lägg dem på topp, ta någon kille som har bra crossings och bara, bara mata, mata, mata eh, Och det förstörde verkligen spelet Så att, jag menar från vad jag, från vad jag spelade och allting så, eh, så kommer det bli mycket mer realistiskt Det kommer kännas mer som en simulator och förhoppningsvis har de adresserat normer problemen i alla fall. Ja, okay. Så att det kan bara bli bättre. Det är så jag säger. Alltså när, och, när det kommer till fotbollsspelare, har PES lagt ner eller vad händer med den serien? Nej, vi, vi är ju i veckan. 2015 gameplay, 25 minuter långt. Men alltså, folk säger ju att det är väldigt bra gameplaymässigt. Men från vad jag spelar så känns allt väldigt, ja jag vet inte, B bara. Mm. Jag, jag, jag gillar inte det alls. Dock skulle jag säga då att då spelade faktiskt jag PES. Eh, på PlayStation 2 nästan hela den perioden Ja, det var, det eh, var, så var att, några år sedan Ja, precis så jag, Det är inte så att jag inte klarar av pes spelen så Jag har faktiskt spelat primärt pes spelen Men eh, jag tycker FIFA sprang om dem rejält eh, In på 360-generationen Mot mitten och slutet där No pun intended eh, Ja, precis Sprang om dem <laughs> om eh, ett, eh. Så att, nej, alltså, Sen har vi NHL också där Det kommer bli nice eh, nya kommentatorer. Vilket jag hör många klagar på Men eh. Man vänjer sig. Så det där är bara en uh, små saker. Liksom. Ja, folk, folk gillar inte förändringar. Det är liksom speciellt inte TV-spelare. Då kastar de ruttna frukter på allt de ser så. Att... Ja, Men vad då? Har de ändrat i Alltså de amerikanska kommentatorerna eller svenska. Ja, precis, och det är typ ett helt nytt team. Och det var så NBC. Jag vet inte om det var en sponsor innan, men det är en helt nytt så här presentationen inför matchen och så här och allting är upplagt. Så de har så filmat de här två optionerna liksom, med riktiga riktiga kamera allting och så likad green screen där liksom matchen ja, man okay. åker in på arenan och så alltså, ah, det, det finns youtube det finns youtube video Det, det kommer det. bli så enformigt när man har sett samma introduktion typ så här, 30 gånger. Man kollar ju aldrig på dem det är så mycket Så att jag menar på FIFA jag har inte sett jag typ inte jag vet inte det, ett byt, byt, det ser fjort, så att bytes ut för 14 för man klickar alltid på dem Det är bara, bara ja ja skit samma äh, resume the game liksom ja så att äh, nej, det, alltså, Jag är ju jag är faktiskt väldigt pepp på NHL och FIFA för att nu börjar det hända riktiga grejer Jag vill ju testat som sagt FIFA och äh, kommer få demo här inom en vecka Jag tror var 27 eller 27 hörde jag, jag kan mm. ha fel men äh, det är någonstans där Så att, äh, nej jag ser fram emot dem, jag kommer recensera båda spelen så det... Senaste FIFA jag spelade seriöst var 0-2 till PS1 det var fan nice. jag tror det var 01 eller 02 som hade den här Godzilla låten. Godzilla låten. eller jag vet Godzilla heter den. Det är jättekul. shit. Nej, jag har ingen aning. Det var så 100 år sedan man spelade dem så Ja, jag kommer Edgar Davids fans i spelet hade solglasögon och rastafletter var så cool och åt Men var inte de den bästa klubben så bara så att alla vet. Var inte de typ också så här cross gen på den tiden. Så det kom till PS2 och PS. Jag har ingen aning jag så så liten då så jag visste knappt vad skillnaden var. Nej, men jag hade den en 64 innan och jag. Jag kommer ihåg när jag kom över till min polar så hade han köpt en PS2. Och så hade du i senaste och jag bara mm. Shit, vilken skillnad i grafiken. Jag, jag har ingen, inget mindre där. Men Nej. Det, alltså det har inte en del hel del i det nya FIFA-spelet och det kan bara vara för det bättre så att säga. Ja. Det kan inte bli sämre nästan gameplaymässigt, utan något allt för hemsk men uh, det, var, det var ett av de sämsta FIFA någonsin typ Trist. så att så är det <coughs> sen har vi ju vad hade vi mer? Evolve har ju Microsoft uh, gullat mycket med och det har ju fått så jäkla mycket sån här uh, jag såg att det hade vunnit mest sån här, vad heter det? Uh, awards mm. Mm. under hela Gamescom och även E3 jag vill minnas rätt? Jo den fick en hel del där med vet jag men, ja, alltså. Av någon alltså, konstig anledning. <laughs> bli inte... jag gillar inte Co-spel. Nej, nej, jag, inga, jag gillar Co-spel men jag gillar inte Evolve. Alltså, Evolve kommer ju verkligen Evolve? bli nya typ Left 4 Dead-grejen. Ja, ja. Alla kommer ja men, tyvärr. Det. Nej, jag kommer inte spela. Men, alltså jag spelar inte heller sådana typer av spel så mycket. Men det där, det där är typ så här spelen så folk kommer sitta och spela på Dreamhack och så vidare om de inte spelar StarCraft. Ja, ja så. Alltså... Jag, jag är jättepepp på det och jag vet att jag har några stycken som kommer spela det. Och jag alltså jag älskar löft för det och jag har spelat de spelen. Jag tror jag ligger på Steam på sätt typ och 400 timmar eller någonting. På okay, mitt konto bara. Och då var jag på Langcafé när jag var yngre och sånt där. Fan, det var fan vad länge de spelen fick ut, alltså. Första spelet och framåt. Men, alltså, ja, alltså jag är jättepepp på det spelet. Men sen är också, alltså problematiken med den typ av spel, Speciellt om du inte kör monstret utan vi kör med kompisar då gäller det att ni är fyra pers. Och ni är alla bra på spelet. Och ni kan alla spela den positionen ni köper på. Liksom. Eh, annars är det inte roligt. Och det är en jävligt stor risk med det spelet. Så det är, man känner att man vill nästan ha liksom ett, minst ett halvdussin kompisar. För att försäkra sig om att när man ser så vi spelar det spelet, då finns det folk. För Det går inte att spela med random folk. Ett halvdussin dusin att... kompisar. Vem fan har så många vänner? <laughs> Jag vet. Det är hela <laughs> sex personer. Jo jo med så här som har spelat liksom. Det är, man måste ju ha åtminstone fyra liksom och att man är väldigt tajta och drar ihop spelkvällar ofta liksom och köra det. Så uh, att uh, det, alltså det var var och en egen klass. Det, du kan inte ha två stycken av samma klass. Nej nej, nej men det, det vet jag. Men alltså, nej, men det var min, det var en fråga. <laughs> uh, nej alltså var jag uppfattas kunde bara vara en av varje klass. Uh, annars det, ja det måste det vara. Jag har sett två Medics eller två Support eller vad de heter så att det är Trapper och de här klasserna. Så att, Okej, men... Det kan bli lite sådana mm. fight. Det syns emellan också vem som vara vem. Nej. Jag brukar och... alltid köra Medic i Team Fortress 2 så jag, jag brukar vilja liksom, gå in och styra upp situationen och rädda folk. Så att, Kommer Volvo komma till jag vill... alltså är det bara Xbox och PC eller? Nej, nej det är PC vi gör Det är bara att eh, Microsoft släng massa pengar på, ja. på utvecklarna så att Microsoft kör sitt vanliga stycke. Vi kan inte göra egna spel och köpa upp en massa spel istället. Mm -hmm. ja, Sony alltså, så, så, så, gör det också. Alltså, de köper änti också en inte lika, men de gör ju... Nej, men, lika skill mycket. Skillnaden är ju att de har ju mycket fler spel också, så det syns ju inte på samma sätt. Och då bryr man inte lika mycket. Thunder det ser bara lite plastigt ut när Microsoft slänger pengar konstant. Och så pratas det bara om de spelen på sina konferenser Typ Witcher, Unity, Evolved och så vidare. Mm. Det höll på att väcka så här onda känslor här i min kropp känner jag nu. Nej, vi, vi, vi, vi tar det där ämnet lite lite senare <laughs> eh, Nu vet jag inte om ni tar upp det här med de nya Bundurus. Nej eh, alla bunderus. Alla... Bunderus. <laughs> eh, <laughs> alltså, det kommer att bli ett... <laughs> Fan vad är som taget från det här. Bunderus. <laughs> <laughs> det kommer att bli ett helvete för folk som ska köpa Xbox i, i jul För där kommer ju finnas 300 olika bundles Jag kommer lätt ja, ta den där vita ja. Förutom den vita Ja precis Ja, alltså för mig så finns det bara en bundle att välja och det är det vi hittar. Ja. Det är ingen snack om saken. Helt klart. Men uh, vet, vet vi någon prissättning? Ja, det vet vi. Jaha, säg det då. Uh, samma. Uh, priserna kommer inte att förändras. Det är samma som titeln för Bundle, mm. uh, vilket jag inte har i huvudet. Så men blir det 4 000, har... 000 mm. typ ish för en Sunset Overdrive och Xbox bundle. Uh, uh, sen Ja, sen, sen Call of duty så såklart det är det ju den som får en terabyte hårdisken uh, hårddisken. Ja. Uh, 499 euro du får en terabyte hårdisk Vänta, du får... vilken, vilken bander du skulle få den? Uh, det, det höll jag på att räkna upp medan du avbröt mig <laughs> <laughs> uh, Men alltså... uh, En terabyte hårdisk uh, Call of Duty Advanced uh, House of Cards Och ingen Kinect för 4,99 euro. Men alltså, varför i helvete ska kodbanden ha en, en terabyte? För de kommer bara köpa kommer... ett spel per år. Där, ja, men alltså, det är den banden som kommer sälja mest. Ja, men, de ska ju bara köpa ett spel per år. De behöver inte en terabyte för det. Helt ordentligt. Nej, det. men nej, du, du får verkligen in mig. men vad fuck. Nej. Lägg, lägg en terabyte i Sunset Overdrive istället. Ja, alltså, nej, men alltså det, det intressanta här att du betalar 50 euro mer för gå, för dubbla hårdisken. Mm. Uh, ja, då kan man ju försöka köpa en egen. Vad för du, 50... Du, ja, precis. Du, det, det är 50 euro som skiljer dem. Det är 4,49 euro sen 4,99 euro. Nej, det är 4, 49, inte alls det. Får inte du typ en det är 100 euro då. du skiljer. Det, skiljer. det är 3,99 nu när de tar bort Connecten. Det ja. stämmer för de hundra eurona så kan du själv gå ut och köpa en två terabytes hårddisk att mm, använda den så, så att ska du inte, vill du inte tvångt ha Call of Duty så kan du lika väl köpa i snygga bandon och sen köpa en hårddisk ja. själv alltså den vita är ju jävligt sexig alltså den, den var riktigt ja. snygg det är bara att förbeställa den för att få ett säkert exemplar jag jag är ju väldigt ja. vitt ja, men, i min lägenhet och sen jag har ett, ett vitt uh, soffbord med en svart tv-bänk och sen en grå matta och grå soffa och de vita konsolerna, en PS4 och Xbox One hade varit jäkligt snygga, men ja. är ju är student, så det hände inte. Du är ju vit i hudfärgen, så det passar in bra. Det <laughs> not make this a det thing. så <laughs> <laughs> <Just to laughs> Nej, nah, men alltså. Det, det som oroade mig när de sa att de skulle göra en, um en sån här i mm. Det var att de skulle gå all overboard som de gjorde med Titanfall mm. och ha en massa fula klistor. Den hade kunnat överallt. bli så jävla fult typ graffiti-konsol och bara spyr. Ja, men nu är, det, nu är det exakt samma som utvecklarna fick när de släppte maskinen förra året. Ja. Det är helt clean, den är det är likadant Destiny-bandeln till PS4, där du får den vita PS4. Mm. Uh, nu kan de ju släppa den utan Destiny senare jo. men... Um, det vita konsolerna är snygga. Det är bara så Som den svarta PS4 dör så går man och köper en vit sen. Exakt. Alltså, jag, jag, jag kan inte ha den ena vit bara. Alltså, antingen får jag typ... Uh, OCD kikar in. Kika in. <laughs> ja men, nej, ja, men alltså, fast jag ja, Det är Fab Five att... som kikar in här. Fabulous! Skulle... <laughs> <laughs> <laughs> nej men uh, alltså en vit PS4 och vit Xbox One man varandra som bara står och pussar på varandra det är ju det är en helig att. Du måste du ha ja, uh, vit ja. Wii U också. Ja, det går ju också att skaffa. Fast nej, de är typ discontinued i alla fall i väst. I Europa i fall, jag vet. Ja, men det är bara fram med Tippex. Tippex! tipex Ja, absolut. Så, så, så kan man också göra. <laughs> för det är så billigt att köpa så pass mycket Tippex, liksom. Ja, ja, ja kan jag ju köpa andra färger också. Mm. Kan uh. <laughs> måla det med krita eller någonting, va? Pastellfärg färger ju bara... <laughs> uh. Jag rinner av och man håller handsvett på den bara. Uh, om vi ska uh, gå vidare lite här så um, ja. uh, innan vi tar det här ämnet som alla vi sitter och väntar på så Quantum Break får ju äntligen sin första gameplay. Ja. Och uh, jag satt och uh, fangirlade när jag sa det. Alltså, måste... det. Detta är vad Alan Wake skulle ha varit enligt mig. Alltså hur gubben rör sig alla animationer. Nu... Var det några animationer som såg väldigt lustig ut men det är ju inte final game. Det kommer inte ut i jul nästa år. Det är gameplay som vi såg när han kom fram till typ tre snubbar och det var en massa bilar så de kunde gömma sig bakom. Och så stannade tiden och skuttar runt och trodde de att fortfarande stod på samma ställe. Men det satt bakom bilen och så fram och sköt på dem och bara gick fram och ninja och dem. om. Det där såg så jävla vara roligt ut Alltså det är simpelt. bullet time 2.0. Är... Ja men det är simpelt det är liksom clever och det är liksom skönt flyt. Det är, äh, Mumma. Så man vinner över fienderna i Quantum Breaks, hette det ens det. Fick en stroke ja. där igen. <kör> eh, likadant som i Splintercell, man skjuter bara en lampa så tror de att man är där. Mm, jag ja, så alltså det du gör det är att du stannar tiden eller slör ner tiden och så är det fruktansvärt. Och sen kan du bara springa iväg. Eh, och i och med att du stannar tiden så hinner de inte uppfatta vad som händer med dig. Eh, de tror ju fortfarande du är kvar där du varnar när du startar tiden sen igen. Hoppas de tar det konceptet till typ ett flash i framtiden. Flash? Ah, du men, ja, nu tänkte jag på Flash som är den Flash, men inte den. Hur många Flash finns det? Ah, jag syftar mer på alltså, Angry bird Flash. Åh, oh, herregud, nej. Ah, alltså, <laughs> inte in, in, in, in, in, in, språket Flash. Nej, <laughs> ah, du, du menar. Superhjälten, ja. Ja, Nej men där, ska du göra ett spel med flash så måste du ha en sån funktion det, mm. det kommer inte funka annars. Men. Alltså Quantum Break så alltså det så, så otroligt snyggt det, det så så väl på, alltså uh, Remedy av uh, Max jag har märkt att de inte pratade någonting om det där med tv-show-grejen, men jag hörde att... De gjorde det under stage-demonsen. Okej, okay, men så jag uppfattar, det är väl att du spelar typ ett uppdrag, kolla på ett, ett, en videodel, spelar ett uppdrag, kolla på en videodel, och baserat på då vad du har gjort i spelet så händer det en annan sak, gentemot om du gjort en annan sak i spelet när du väl kollar på filmen, så filmen Precis. kommer bli anpassad till hur du spelar och vilka val du gör. Det finns moraliska val, att du kan typ skjuta en under en bro eller whatever. Men det kommer eh. vara live action va? och en separat ja. app eller något liknande? Nej, det ligger på skivan. Aha, okay. Så du, du poppar ut spelet eller du kanske skulle kanske med fråga, du bara, do you watch <laughs> episode typ det, Nej, det visar. Alltså det blir ju som cutscene 2.0. Snacka ah, okay. om att vi åker tillbaka in i tiden när vi hade så här på gamla, alltså, back in the day ja, när vi fick motion ja, video precis, video. full motion videos. <laughs> precis när vi fick CD-skivor förut. Så kunde man ja, så, alla spel skulle vara full motion vi Ja, man spelar lite och sen kommer det en cutscene. Och... Liksom, fast med ja, full motion video. Då. Så dålig <laughs> grafik. Wow. Extremt eh, komprimerat med artefaktor överallt. Ja. Ja, då, bra, det var bra skit. Tider. Ja, det var det. <laughs> uh, nej, men alltså det roliga är att de har alltså spelat in flera uh, takes då på varje scen för att kunna anpassa till de valen som gör det i spelet. Så det finns ju inte oändligt antal val utan det är väl Nej, tre, fyra olika Precis, det är val. som Mass Effect-slutet. Ja, lite åt det hållet. Mm. Uh, funkar det så kommer det vara riktigt, riktigt nice. Funkar det inte uh, så att man kan stänga av efter en genomspelning utan att förstöra flödet? Det, ja, det tvivlar jag på. Funkar det inte så kommer det vara som Beyond Two Souls. Det spelar ingen roll vad du gör det i samma spel ändå. Eller liksom. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Ehm... <laughs> uh, Uh, jo, uh, den här tv-serien uh, ses från perspektivet av uh, de unda, så att säga inom parentes. Ja. Uh, så att det uh, har sett alltså, att man har kunnat uh, efter att spela hela spelet. Kunna sett uh, alla dina val, alltså de valen som du har gjort, alltså så skulle du sätta som en riktig TV-serie. Kanske finns, who uh, Ja, det är inte omöjligt att det finns. Ja, det är, så har det gärna vilja det Annars uh, kan ju typ någon säga att det finns typ en good way or bad way. Så kommer säkert någon klicka upp och lägga upp på YouTube alla goda Det finns det alla, kommer det bli alla, säkert Men det känns lite som att det mm. Cats in 2.0. Ja. Um, de snackar om att LR Week skulle haft detta redan då. Mm. Uh, Allawik. Uh, uh, ja. fick inte utan LR Week fick en live action. Ja uh, det passade det som... jävligt bra. Alltså. Ja, verkligen i alla week. Men det fick ju en sån här live-action-grej mm, som släppte som promotion innan spelet kom. No, det var rätt bra faktiskt. Uh, det var riktigt bra faktiskt. Mm. Um, nej, men det, detta känns som uh, utan att dra ut väldigt tråkigt citat här, men The ultimate remedy experience. The ultimate remedy experience. Hey, my <laughs> yeah. name is Alan w Lake. <laughs> and like. I'm the face of Sam Lake, <laughs> <Alan> <laughs> Lake. And I'm the face of Max Payne. <laughs> ja. Nej, men jag såg inte lika mycket likheter i den nya um, hjälten um, um, uh, mot Sam Lakes face, men han har säkert varit involverad någonstans. Jag mm. var så han, jävla när jag hörde det för Jag bara, oh my god, it's fucking human! <laughs> när jag kommer att spela Max Payne 1, så han bara, grim face hela jävla tiden. <laughs> <laughs> det är så här lite stroke-ansikten. <laughs> Vad uh, var det mer för nytt? Vi, se, vi se lite mer från Firebase Legends. Uh, denna gången från uh, villens perspektiv. Hur man spelade uh, den utskefulla. Jag känner lite uh, att du drar ut på det här nu till det vi vill prata om. Ja, det. <laughs> Hor! <Hold>, vi ja, <laughs> ja, vi är. Vi är, vi är, vi är faktiskt. 35 minuter in någonting liksom. Kamera! <laughs> Mm. Uh, Nej nah, men just nu typ Fable. den uh, 16 oktober kommer uh, multiplay Ja. Det är en mm. uh, closed beta. Mm -hmm. uh, till skillnad från Evolves beta som är öppen för alla. Har man fått svar på den redan? För jag vet att du och jag har upp för länge sedan. Och jag har upp på typ 5 till 11 andra e mailadresser som kom så. Uh, vilken här beta du? Fable. Jag uh, har inte fått svaren. <här> samma. Uh. Ja, men 16 oktober Du eh, kommer jag inte ihåg och sa hur länge det skulle vara men jag kan gissa på en vecka Max två Jag uh, vill testa det spelet för jag är fortfarande lite småskeptisk uh, Det ser alltså jag, ut men, uh. jag, jag gillar verkligen konceptet för det tar en tillbaka Till de här pen och papper och, uh, Rollspelskvällarna man hade på uh, Mellanstadiet och högstadiet mm. uh, Men som sagt det är precis som med Volvo, man, ska, man behöver vara ett Fem pers uh, kompisar som spelar det uh, mm. Det går inte att spela Sånt med Ren och folk, det, det kommer inte funka Nej, och det är, inte ens, det är inte så man ska spela det är liksom destiny ska du spela med två kompisar minst liksom. Alltså Fable Legends verkar vara bland de så här perfekta landspelen. Ja, Evolve och Fable Legends och en Xbox One. Förutom att du måste ha internetuppkoppling då. det kan man ju göra Det är bara ta med fyra konsoler och ja. fem konsoler och fem skärmar och bara lite go. Nej, men det alltså det är så att säga alltså de både Fable Legends och Evolve alltså de är väldigt lika i designen. Mm. På, alltså, det, alltså, det kan bli perfekt för uh, spelkvällar. <gåll> um, ja, alltså, Microsoft är ändå kvar liksom den, där, den typen av spel och lägger fokus på den typen av spel också. Ja, det är soci ju uppskatt, mer ja. social, uh, alltså, samlas. Uh, Ja, de har ju Halo, liksom, Arena Shooter De har Titanfall liksom. det, skulle, det kanske inte blir så kompetitivt som var tänkt Men de, de fokuserar ändå på det typen av liksom, upplevelser Medan Sony är lite mer story Och singleplayer och lite mer variation och Jag är jävligt glad att konsolerna i alla fall är olika Många säger att det är samma konsoler idag nah, att På nah, Sega Nintendo-tiden så, så var det jättestor skillnad Men jag, menar, det finns ändå en, jag tycker det finns en tydlig. Liksom, ja, alltså, skillnad man märker verkligen Att Microsoft håller sig till multiplayer liksom. Ja, men det är det, det är det de växte på under 360-tiden. Ja. Det var det de gjorde bra under 360-tiden. De gjorde det redan innan bra. Alltså med ja, men det var ju verk det var verkligen under 360 när Xbox Live verkligen jo, jo. Kom, kickade in. och uh, startade hela den revolutionen. Uh, Sony har ju kommit i fatt den revolutionen. Nintendo är fortfarande tre steg efter. Så Nintendo har ju precis hittat 56K modem? Ja, det, det känns lite så. Uh, jag satt fan och tänkte på idag jag bara, om min Wii U går sönder, jag har bara köra digitalt nu så bara Då försvinner alla mina spel, vad gör jag då? Nej det gör de inte, vad skulle de göra Vad sa du? Varför skulle de försvinna? För att de är bundet till konsolen? Det är ändrat, det är bundet till ditt konto uh, Vilket konto? Ja men om min konsol går sönder så gör jag ju faktiskt. För jag kan inte starta upp en annan konsol och dra ner från ett annat konto till den konsolen Jo, det är, det är precis som DS-spelen, digitala spel, är knyter till ditt konto den är ändringen är den du har gjort. Men vänta lite. Du menar att man kan trade över kontot, men då måste ju konsolen funka fortfarande. Det är det som är grejen. Ja, men om det ligger knutet till ditt konto, precis som det gör på PSN och det gör på Xbox Live. Jag har missat detta för vad jag vet. Ja, vad att vad de gjorde det snigga i såna fall. Det, du har missat det för att Nintendo inte gått ut med det, men det är så det fungerar. Ja, vänta, vänta, okay. också. Så är det hundra-tusen säker om en Wii går sönder och jag köper en helt ny skärm. Jag vet att det är så på 3DS, så varför skulle inte Wii vara exakt likadant? För att, för att det är Nintendo och sånt. Ja, ja precis. Nintendo. Ja, alltså, mm. jag, det hade jag, det hade jag Det hade jag hört för jag följer ändå liksom. Men DS-ändringen Skeddes helt i dunkel. Det vet jag. Men uh, det är kanske om att spelen är mycket mindre På den konsolen och lite andra fasta saker nät som Jo men 3 d ändringen Så skrevs det nyheter om det också oh, det ja, Skitsamma det är inte, Vi har inte so, om det här so, på den här podden Skitsamma här. Sen, sen, kom, sen visar ju Microsoft sitt Första exklusiva spel <coughs> uh, <coughs> uh, uh, Ja Scream Ride Som uh, rollercoaster tycoon Jaha, I tecknat mm -hmm. Här försöker du tisa. Ja, ja nej, nej men det var de själva som började så Så det får skylla på dem ja. uh, Nej men Scream right Alltså, konceptet ser roligt ut Men nej, det är inget Stort, mäktigt AAA-spel Nej, verkligen inte Det var ju verkligen inte det jag ville se Jag hade förväntat mig Gears of War-teaser i alla fall Ja, de får ju fan visa det på Vad blir det? VGX också Allmänt ja. Games kommer ju år var en stor besvikelse Nej, verkligen Tycker inte? Jag tycker inte det var en besvikelse, Nej. men... Fick se alldeles för lite. Intressant. No. Ja, men då har du ju missat hela Sony's press conference. Nej, den, <laughs> den såg jag. Men vi kommer till den sen. Ja, det vi kan gärna. ju fokusera på det roliga städningen. Ska, ska, ska vi ta det här sist som alla väntat ja. på? Ja. Uh, Microsoft... Jag ska, jag ska inte vilja skylla Microsoft här, utan problemet ligger åt Square Enix. Ja. Uh, Square Enix har gett Microsoft tidsexklusivt. Uh, ska understrykas uh, Tomb Raider, uh, Rise of Tomb Raider Och uh, oh, fan, när de gick ut med det först Och så att det bara var exklusivt först, Då flippar alltså, jag min shit Alltså först säger de under presskonferensen <laughs> Att den är exklusiv holiday uh, 2015 uh, Och hela internet exploderar Jag satt där och tänkte bara Nu jävlar skriver folk, nu jävlar är folk ja, här sen, och, jag, och jag bara, I have sen, Xbox One Sen jag går jag in på uh, Crystal Dynamics uh, hemsida det är ett tumblr -blog. Och då kommer den största käftsmällen någonsin. Äh, ända sedan ja, förra året. Äh, där står i texten att Ja, vi, vi vet om att har du, ingen, har du ingen Xbox One och du spelar på PC och Playstation för, äh, så har vi fortfarande spel till dig. Äh, det här Osiris-arkeadspelet. <laughs> <laughs> och då bara tänkte jag Nej! Ni skrev det. det var inte det ni skrev nu. Det, det känns lite som Microsoft förra året när man säger, ja men har du inte internetkoppling då har vi en maskin till Det heter Xbox 360. Det är en riktig dickmove. Ja men jag kan ju mig fram på att detta är Square Enix som har skrivit den texten inte Crystal Dynamics. Uh, för att det är alltså riktigt slag i ansiktet på att, nej men du får inte spela den nya AAA men ta det här lilla mobilspelet istället. Lite typ så så ja. sådär. Du, du får inte leka med de coola kitsen men här har du en kotte mycket <laughs> alltså, <Vilken> jävla jämförelse <laughs> uh, Nej men alltså visst, Detta är tids, tids ex, ex. Tidsexklusivt <laughs> Tack uh, Tidsexklusivt uh, tids uh, Vi vet inte hur lång tid det är Men om man kollar på jag räknar med mellan ett halvår och tolv månader. Sen kommer en uh, Definitive Edition med all DLC. Mm. Den, kommer ju, den kommer ju komma i, i september till november. Troligtvis oktober-november kommer i 2015 till Xbox One. Och 360 också jag uppfattat det. Vilket jag är jävligt förbannad över. För att vi behöver inte någon sån här längre. Nej. Hur som helst. Uh, jag gissar på augusti, september. Ti, ti, sen sommar, tidig höst. Då kommer det som du sa en definitiv Utgåva. Till PC och PS4. Ja, det är min gissning. Och kanske till de PS3, men jag hoppas inte ja, ja jag tror inte Jag är bara irriterad att det kommer till 360. Jag fattar inte uh -huh. varför de liksom ens... Alltså, spelet, spelet hade kunnat bli så mycket snyggare om de bara sker i de gamla ruttna konsolerna. nej har använt väl på, på samma motor som förra gången. Det är väl därför? Ja, äh, men... Fan. Men, alltså, det, det... Allt för pengar. Ja, det är... ja, alltså gärna att Microsoft har kastat något fruktansvärt mycket pengar för att få den här exklusiviteten. Eller betalat i med... natura. Det... Ja, det, är bara... det är inte bara pengar de har betalt, utan de har betalt i med... marknaden. De kommer att sam sampublicera spelet tillsammans med Square Enix. De kommer att hjälpa till i utvecklingen. Marknadsföringen. Så att det är inte bara hårda pengar. Men då kommer det roliga. Förra året säljer första Tomb Raider-rebooten 3,5 miljoner exemplar på en månad. Mm. Och Square går ut och säger det sålde alldeles för dåligt. <laughs> Då bör man tänka ett spel som säljer 3,5 miljoner exemplar på en månad hur kan det vara dåligt? Och det var sålt över 6 miljoner det var vi senast hörde. Det är väl ja, säkert på nåt, 7 miljoner definitivt. Jag tror nu uppe i 7 miljoner och räknar med definitivt. Ja, men det är fan som Uncharted säljer liksom. What the fuck? Ja, och då kommer... Då Visst, det är en konsol, men okej. Okay. Och då kommer här... Då, så kollar man då försäljningssiffrorna på hårdvaran. Uh, PlayStation 4 är 3 till 1 mot uh, Xbox One. Mm. Uh, Allt heder åt Microsoft att de har fått den här dealen. Eh... Uh, jag vet inte. Det, det känns. Uh, det blir, nu kommer det bli så att. Nu kommer alltså Uncharted 4 gå upp mot Tomb Raider. Julen, eller julförsäljning jul nästa år. Mm. Ja, Och kan jag kunde tänka, är det de två går upp mot varandra? Alltså, ja, alltså... Jag skulle fortfarande se att folk hellre köper. Uh, Aldrig då Tomb Raider, men de kommer inte ha en chans mot Uncharted. Nej. Nej. Men alltså, det kommer ju, alltså, de som köper Uncharted uh, köper ju det för att de. Ja, de kommer, inte, de kommer inte köpa Tomb Raider för att det finns inte på den plattformen och vice versa. Nej, och men och... men den spel som kommer att sälja mest av de två kommer onekligen vara Uncharted. Ja, ja men det är en självklarhet. Och samtidigt finns suget för att spela de två spelen kanske under spännet av en månad eller? det heller. lite verkligen inte. Det, det, känns, det, känns, det känns som så här. Tomb Raider ska vara spelet som mättar Xbox One-användarnas äventyrslust så att säga. Och. Det blir Xbox eh, Uncharted eh, ja, Och Uncharted ska liksom bli det bästa Uncharted någonsin det, det, det är det man får utgå ifrån mm. Så att eh, Det är väl ett sätt att få mota jag, jag läste en intervju typ att Phil Spencer sa att ja, vi hade vi önskar att vi hade haft något, den typen av spel som Uncharted han typ det på ett passivt sätt eller vad fan och, Så att vi liksom köpt till oss den här exklusiviteten nu genom att ha Tomb Raider Så det, liksom, det här är vårat, eh, våra motsvarighet, mot, vår motsvarighet till Uncharted liksom Och eh, Ja jag menar, alltså jag, Så här är det Alltså det är företag Problemet ligger hos Square Enix att de tackade ja Men de var inte nöjda För att de inte kan liksom Föra en verksamhet Ordentligt och tjäna pengar Vilket jag menar Om du kan sälja 7 miljoner Exemplar spel Och tjäna pengar Då har det fan gjort mycket fel alltså problem, alltså problem Alltså det som håller Square Enix flytande idag Det är ju Det är ju Eidos mm. Mm. Med, med Hitman Och Deus Ex och Men alltså Square Enix kommer att Hålla sig själva flytande Utan problem sen Efter Kingdom Hearts Och Final Fantasy 15 Så att Ja, men det, det känns lite som att... Square Enix behöver alla de här... Alltså sälja de här exklusiva spelen. Plus att de behöver Aido-spel. För att täcka igen allt det här jättehålet. Som de har kastat pengar ut till för Final Fantasy XV. 13 också. Alltså... Ja, 13, 13 har ändå tjänat igen sina pengar. Ja, i och för sig. Uh, men det lär ha kostat fem, en del. 15 är ju ett money pit, uh, Så det står härliga till. Mm. Uh, men... Uh, Alltså, jag, jag, problemet jag har nu med Tomb Raider, rakt upp och ner, det, det är bara att det är en tredje parts exklusiv titel. Jag har, alltså, jag älskar exklusiva spel så länge de är första parts, alltså exklusiviteter. Jag har inga problem med tredje parts exklusiva. Det Om det vi. första spelet är ett nytt IP. Äntligen det ett andra spelet mitt in Nej, serie. precis. Okej, okay. där hade du ett bra argument med det också, såklart. Men så fort det är, ja, nu som det blir en uppföljare, då... Det är inte okej. Okay. Alltså det är bara en riktig douche-move. Alltså... Men en fråga, Simonen, eh, du har ju sagt att du sitter och väntar på köp köpa en på de rätta spelen. Ja, men det här kommer jag ju bara bojkotta bara på ren principsak. <laughs> men då frågar jag varför? Ja, för att jag blir bitter. Ja, men... Alltså, varför... Så då jag då väntar jag ändå med, med Tomb Raider utspel. eftersom då kommer jag ändå ha Uncharted förmodligen vid den tiden. Så då behöver inte jag det spelet just då ändå. Ja... Så att, alltså, Sködan, jag vet att du vill ha Quantum Break, och det kommer vi troligtvis släppa i den levan också. Eh, om inte det släpps, då har du plockat upp Tomb Raider. Eller så alltså, liksom eh, alltså, för mig så är Tomb Raider en systemsäljare tillsammans med Quantum Break. Eh, nu vet jag att nu får jag Quantum Break, och får Tomb Raider, det är inga problem med konsolen. Eh, problemet är alltså här: Jag tror inte folk inser att Tomb Raider som spel, även hur bra eh, första rebooten var förra året. Mm. Så kommer inte Tomb Raider på Xbox One sälja en hel, en hel mängd maskiner. Jag tror inte heller det. Jag tror det är en... Halo Master Chief Collection kommer att sälja tonvis med, med maskiner utan problem. Det står Halo på den och det är Xbox uh, som Ja, det, det är Halo. Det är, alltså du, får, du får hela Halo-serien för 60 dollar. Det är, alltså, det är inget att diskutera. De kommer att sälja. Det är en bra deal. Co Call of Duty säljer ma maskiner. Tomb Raider kommer inte flytta många maskiner. Forza Horizon kan till en viss ge flytta en del, men inte speciellt ja. mycket om man jämför med, med de andra titlarna. Det, det är lite som Mario Kart på Nintendo Wii U. Det, det är ett spel som skulle kunna sälja som rädda Nintendo i hårdvarufsäljningen men det gjorde aldrig det. Sunset kommer ju sälja maskiner. Alltså, ja, det kommer det. det kanske inte en grov mängd, men... Nej, men mycket mer än vad Tomb Raider kommer göra. Speciellt med göra. den vita banden nu, liksom. Alltså jag tror när Tomb Raider släpps. Då har, finns det så pass många incitament redan till den xbox Så jag tror inte det kommer flytta så mycket med konsol. Jag tror mer att den kommer kunna sälja procedurellt rätt bra till konsolen. Uh, ja men ja, det skulle bli intressant att se. Alltså, alltså hur mycket Titan... Äh, eller Titanfall. Äh, Tomb Raider säljer. Hur många bandons mm. säljer. Och hur många äh, enskilda exemplar ni kommer att sälja. Det känns ju... Ja. Och jämför det med, de, med Uncharted- bundle och eh, separat uncharted kopior. Mm. Alltså det känns lite som att Square Enix gjorde den här dealen nu för att säkert kunna gå plus minus noll på Tomb Raider. Ja, alltså de, alltså, de får ju pengar till utveckling också. Alltså, Square, Square Enix är utan tvekan vinnaren i, i, i, i, det, i allt detta. Mm. Eh, även om de inte de är inte vinnaren publikt utåt. Microsoft är ju eh. på att de ser det i konsoler och det är där de gör den förlusten hos Square Enix. Det är Square Enix är vinst på att de tjänar på att, okej, okay, ni gav oss mer pengar än vi hade troligtvis tjänat annars. Men det är de tjänar på... Njaj, alltså, det, det de får in pengar på är att de sänker utvecklingskostnaden, de sänker marknadsföringbudgeten. Så därför kommer Men de gå säkert så, plus minus noll. Men sålda exemplars kommer de inte få in de pengarna. Men jag tror, de kommer göra, alltså jag tror att de räknar ut att de kommer gå plus minus noll. Alltså de hade, inte de hade inte gjort detta och de inte tjänade på det. Nej, nej, definitivt har de inte gjort Så det. Så de är ju vinnare som du säger, det är sant. Men det är alltså, det är alltså två gånger när jag inte gillar det här. Jag, jag har inga problem när det är ett nytt IP från en tredjepartsutvecklare som blir exklusiv typ Titanfall. Jag har absolut inga typ problem. Typ Sunset Overdrive. Ja, ja, ja det, det är en, en 3D-partsutvecklare. Mm. Uh, där har jag inga problem med det för det är något helt nytt för här, Men att ta ett spel mitt i en serie och rycka ut det det känns inte rätt. Det känns som ett dick move faktiskt. Det är lite som om typ nästa Batman-spel skulle bli så här konsol exklusivt liksom. Ja, om Arkham Knight inte kommer till PC helt plötsligt bara Ja, eller om det bara typ kommer till Sony. Det hade liksom varit... Man bara, aha, okej. Okay, fast du kan thing. säga en sak. Lika många, fast det är ju bara simpel matematik. Hade detta varit tvärtom, att Sony hade exklusivitet, då hade det ju inte varit lika många angry people. Nej, det är... En... Flera, nej, nej. Flera det är men, det, men det är ju för att det finns mer PS4. Ja, det finns det fler vill man. investera i PS4. Så det, men det är ju liksom simpel matematik. Men ja. alltså, personligen mm. säger jag så här... Jag, jag säger bara så här till Xbox, Microsoft och Xbox One. Ni, ni, ni gjorde det ni behöver göra. Ni, ni fokuserade på spel... Jag menar, Sonda, du göra det också. Jag, jag är inte sur på dem. Jag säger bara att det är ett incitament folk skaffa deras konsol. Jag, jag är inte arg på dem. Alltså, det är inte bara för att jag äger Xbox-vann med. Nej, alltså, jag är inte säker Microsoft, för det är inte Microsoft fel. Microsoft har gjort mm. äh, allt rätt. Eh, problemet har varit att skriva i Enix. Jag, är bara alltså, är också ett, jag, jag tycker de har rätt att tacka. Jag tar den dealen också. Ja, det de, de är klart förutom, de har. Men de, de behöver inte lägga upp den här bloggposten sen. Det var, var dumt, det? Och verkligen hela äh, ett saltkar i ett öppet så. Alltså det, alltså, det känns ju. Jag, jag, nej jag gillar verkligen inte den på Är du får inte det här AAA-spelet du kan föra det här lilla tramsiga spelet istället. Det är som jag att de tog se. godiset ifrån en och spottade i ansiktet typ. Ja lite åt det hållet. Jag måste äh, säga en, men... en sak att jag gillar det här med exklusiva saker på konsolerna för det gör att jag känner ja, det, att det är att investerade i konsoler. Uh, där ni ser att det att det sker i konsol, att, att man liksom är en, kanske en trilogi eller vad det blir liksom, mitt i en, en franchise. Serie. Alltså mm. Jag, jag har inte problem med det, jag har problem med i det heller faktiskt alltså, det, det är ju bara att man får vänta 6-8-12 månader Längre på den andra konsolen och jag... Alltså det är, inte, det är inte det jag kan Jag, jag hur mycket spel som helst och spela fram till Hur när det kommer till PS4, det är inte det Men Jag bara tycker att det känns fel i mitt i ett mm. franchise Och sen gå ut Med den här bloggposten de två tillsammans eh, med fruktansvärt. Och för mig blir allting bara en principsak. Alltså jag hade blivit lika bitter om så... Alltså visserligen så äger jag PS4. och Jag kommer äga Xbox One när Tomb Raider kommer komma ut. Men jag blir bitter över det för att det är en principsak. Det, det är riktigt dick move att bara ta spelet ifrån de andra. Så en fråga, du kommer pusha fram ditt köp åtta månader, 10-12 månader kanske. Varför köper du PS4? Projekt. Jag vet inte om jag kommer köpa det till alltså, vilken konsol vet jag inte Det beror på sen vad som sker om När jag blir sugen på det Blir jag sugen på det innan det kommer till PS4 Ja då köper du det till Xbox One Men så som jag känner jag nu Nu är det så färskt så Nu är jag så bitter över det och känner bara att ja. jag ska boykotta den här skiten Alltså jag tror att ge, ge det några månader så kommer inte folk bry sig om detta längre För då har så vi så klart. mycket spel och spelar och ingenting annat att tänka Men det på. blir det här färska Bittra delen med det bara jag är bara glad att Microsoft tar det här med spel på allvar igen och verkligen lägger all fokus på spelen. Ja, det, det, alltså jag jag, det jag bra. är inte arg för att jag, jag, menar, jag, jag tror att alla blir arga för att de har ingen Xbox One och jag menar då har Microsoft lyckats för att ja ah, Tyvärr, du måste köpa en Xbox One, det har väntat åtta månader. Nu har du till initiativ utöver Halo, utöver stanset, liksom utöver... Det, och det känns inte som att Tomb Raider är en riktig konsolcellerare. Det är ju som sagt för att mä mä Nej, men, mä inte, mätta men, deras energy-känsla. Till tillsammans, tillsammans blir det ju det med ja, de spelar och rabbla nu. Så Precis. Det blir ett till äh, incitament och ett till incitament. Och sen sitter man där och bara, ah men fan, det är fulla bli en Xbox One. Ja. Och, och då var det kanske det som tippade över bägaren, Plus att de får sålt till Xbox One. Så jag, menar, jag det är bara ett lukrativt företags Ja, jag är bara glad att de fokuserar på spel och kör all in. Jag hade blivit arg mer de bara fokuserar på connecten något istället så ja, yeah. Ja, mm. oh, no, no, no. connect har de redan de eh, sa de nämnde inte så ordet connect på den här. Nah, Nej, alltså medf说堂nsen. connect har de redan tagit bakom Lardgård och skjutit. <sk <sk connect, connect är nu som vita är för sån. De bara dissar Det är de två dödsdömda föremålen. det är vitan och det är connecten. Problemet jag är jag sitter ju ännu mot på vitan nu. <laughs> ja alltså problem Vitan, alltså, Vitan som hårdvara Är ju ljusare Bättre än allt vad Nintendo har oh. Problemet är att de, har, de vet ju inte vad de ska göra med Vitan De släpper inte ut några spel mm. och, sen, och sen går de ut och de släpper, Några dagar innan de släpper PS, PS Slimmen Eller Vita Slimmen Så går de ut och säger Nej där kommer inte med 3 d Vi låter Eller eh, AAA-titlar för oss Vi låter 3D-part göra det och sen kommer en massa indiespel. Mm, men alltså, varför vitan nu inte lever så pass bra är ju för att Japan håller på att dissa den än så länge. Vita, du menar PS4 då? Mm. Nej, Vita. Vitan men... Vad är det? vitan Vita dissade i Japan? Ja, för att den säljer bättre än PS4 just nu Jo, det gör den ju. Men det är ju för att handheld gaming att är bra det. där. Men den har ju inga spel. Alltså, japanerna säger ju typ så, alltså, den börjar ju få det successivt nu med det senaste året. Men den har typ inga, det är som PS4, inga japanska, eller inga spel som tilltalar den japanska publiken. Jag tror den kommer ligga i den här gråzonen. att. De pratar inte om, om den på presskonferenser så. Det släpps lite göra det spel. Och ett fåtal typ JRPGs. Det är vad den kommer leva på i fortsättningen. Ja, helt klart. Och det, det är det alltså det gör att den är helt ointressant för typ 95% av hela västländska befolkningen, vilket gör att den är totalt ja. över det väst. Ja, den, alltså. är, den är lika ointressant för oss som PS4 det är ointressant för japanerna. Så Precis. som det kommer vara nu. Alltså, det är typ, de som har en 3DS de kommer även skaffa en vita. Det bara är så. Man kommer äga båda de två till slut. För inte de ja, som redan på... gör det, för att det är de två konsolerna tilltalar samma publik. Det är de japanska jrpg är... marknaden oftast. Ja. Alltså he hela ja, Asien-marknaden har gått, skiftat helt från hemmakonsoler till bärlart. Ja. Uh, det, det är därför både Nintendo och Wii U går inte så bra ja. där heller va? Nej. Ja, den går, det säljer ju fortfarande bättre än PS4. Jo, alltså. jo, jo, men det finns inga spel till PS4 än den, heller. Nej, alltså, nej, alltså för inte, som, inte, det. inte för de, deras marknad. Nej. Uh, det måste man må fan peppa på alltså. Ja, ja, ja men det är ju för att det är From Software så det är väl inte... Nej, Men ska vi avrunda det. Xbox innan vi går vidare här mm. så Vilka att vi inte drar ut på fyra timmar? Jag... Ja, vi kommer till det också, Marcus. <hör> uh, Halo 5-betan 29 december till 18 januari. <hör> För de som har köpt uh, Master Chiefs Collection. Ja, det är ju så då får man inupphanga Halo 5. Och de har ju betonat äh. väldigt mycket på det med Arena Shooter, så att det, det är uppskattat. Ja, men det, det är det Halo har är, är gjort sig kända på. Så att, ja, men att de, ska de ska gå tillbaka inte. lite till... Ja, de ska inte, de ska inte, en, de ska inte gå in inte gå någon Battlefield-väg med massa fordon eller Titanfall-väg De ska De ska göra det de har gjort innan och de gör det jävligt bra. Mm. alltså de har ju fordon, men det är som säger, man håller det Ja, ja men det är, inte, det är inte i närheten av, äh, av allt annat. Nej. Nu ska jag bara hitta... Där hittar jag Sony. Alltså, mitt block är open event. Alltså. In, innan vi bara hoppar upp till Sony, så ja. ställer jag ställa, ställa en fråga till er. Mm. Ehm, vilket äh, spel till Xbox One i höst, i det hetaste spelet? I höst? Ja, av de exklusiva. Kommer Sunset ja, Overdrive i höst? Ja, det var är det. Självart. Jag är inte för från Sunset men om jag måste verkligen välja mig, så är det Sunset. Då säger jag Forza Horizon 2 faktiskt. Mm. Varför? Fan gillar bildspel. Jag, jag, jag, jag brukar inte gilla bildspel så mycket men jag menar... Jag, jag, jag, Bara jag, jag, för att du skulle vara annorlunda inte ta sammanhang. Jävla nej nej, nej, nej, nej, nej nej, men jag, jag, gillar, jag gillar lite Open World-filen och eh, Forza är ett spel men jag tycker att de ja, jag, huvud Forza-spelen är lite för... Eh, Lite för mycket sim för min smak, jag gillar när det är lite mer så här. Jag, Okej, man ser ju bara på gameplay-videos att du kan kanske road liksom på ett cornfield så bara glider in på vägen och bara, don't even care mm. Så att, det är det som, det är det som det, jag menar, är brandet liksom, Horizon är ett välbeprövat namn innan så, menar, Man vet att det kommer bli bra Så att, ja, det är väl mitt, det är spelet jag ser fram emot mest i höst på Xbox One sen, sen blir det jävla skoj med Hale faktiskt Det ska bli skoj om du skulle sätta ett betyg på mig så presskonferens mellan 1 till 5. Kan vi inte sätta 1 till 10. Nej, 1 till 5. Eh, 2,5. 3. 2,5. Här är ju en missad negativ. <laughs> om, om du om du tar max på presskonferens och så bort så är du Phantom Rider. 2,5. Den halv det <laughs> <laughs> jag var tvungen att testa. <laughs> uh, nej, jag, jag, sätter, jag sätter tre. Nej, då, som sagt, två kom fem. Ah, jag, sätter, jag, jag sätter tre på grund av uh, uh, vi fick se mer från Eh, andra spel som vi ju inte har sett så mycket tidigare. Quantum Break räddade <gör> deras personkonferenserat mig. Men ja, alltså, det, jag tycker det var väldigt många stunder där man satt och jäspade, alltså. Jag gick bort i datorn och skrev två spel, nu vet, för de vissa Call of Duty och annat skit, liksom. De så visade att... inte spel som intresserar mig så mycket, är det är därför. Allta, uh, utöver lag så var det en bra konferens, men jag vet inte. Inte så mycket som intresserade. Ja. Nej, men det, alltså den kändes inte lika maffig som Sonys. Det var en tydlig sak, alltså, det kändes... Sony gick verkligen in där, Guns Blazing och kändes, alltså scenen, presentationen, allt kändes bara lite mer all in, tyckte jag. Ja. Uh, det som, nu när vi ändå är inne på Sony här, alltså det som är väldigt intressant är att innan deras presskonferens börjar, mm. så matar de på med fyra stycken trailers för bland de största spelen. Eller hur, jag tror, det var det, fan... Det här Jag trodde var något med Trailer-systemet att de hade stängt en timer, typ som jävla äggklockor och så de och bara de går, jag vad fan i folket? För det alltså var lite liksom hur de skulle börjat att... Ja, och det första jag tänkte på då om vi, om vi då visar upp First Light's gameplay demo, ja. då visar upp ett nytt gameplay demo från The Order, Då visar upp Little Big Planet 3 och Bloodborne's gameplay demo. Mm. Då tänker jag, "Vad fan har de då kvar att visa om de lägger detta innan?" Mm. Alltså hypen börjar bara få i höjden. <laughs> uh, det var väldigt lustigt uh, gjort, men, uh... Ja, men det känns jävla konstigt man bara, det, vänta man var tanken? inte bred på det. Jag tänkte bara, är det tanken att jag ska gå? Jag uppbyggde typ en macke eller fan fick se det säkert. Fann ju en till trailer? Men det här är ju en ny trailer. Och jag undrar undra, liksom. och sen inser man, okej, okay, de kör fyra stycken en grej upp. Typ. Och sen kom de. Ja, Så någon fick en trofé. Nej, det var SMS, men mm. det är lite samma sak. Uh, då är det nu alltså tre stycken spel som du får första gången vi, vi får se <laughs> alltså gameplay från uh, First Light som uh, helt fristående, uh, du borde inte ha Infamous Second Son utspelar Det var likadant som med Festival of Blood som kom, Infamous. Ja, det utspelar innan uh, Second Son. Uh, släpps nu den 29, så det var väl de om två veckor. Uh, Soj, men jag ska då det Ja, och jag kommer sitta där day one och bara gotta mig, för att ser riktigt jävla nice ut. Mm. Det, alltså, Fetch var ju både hennes, hennes krafter och som karaktär så var hon det bästa i Second Analytics, med mig. Alltså, gällande karaktärer och storyline så tycker den var lite undermålig personligen, så att det kan vi den hålla med om. Vad Fetch? Mm, vad sa du? Du menar, över, alltså Second överlag? Alltså, överlag så var väl typ... Ja, ja, men du menar, alltså, så? Fetch var ju definitivt den karaktären jag ville se mycket mer av. Hon stack ju ut, alltså hon hade ju lite mer personlighet, måste jag säga. Och nu hade inte jag nått emot Mussmongot men jag menar det hade jag i många andra. det kan vara en helt okej karaktär. Delsen Rowe. Jag menar jag kommer ihåg på Loading som du skrev det här. Nej men det var alltså alla bara han har en jävla mössa och han typ är en ungdom och han hoppar runt och är här kaxig fan jag hatar honom men. men det är ju för att han ser ut som det som han är som du själv Ja jag hade absolut inga problem med Delsen Rowe. Nej jag funkar. han. Den enda jag hade problem med inför min sekund sen det var världen var alldeles för eh, tom. Ja. Det var det var väldigt dött. Eh, det var där de misslyckades med. det eh, Order demot eh, bara satt och drägglade över grafiken. Eh, var det det vi fick tidigare? Alltså, alltså när de visar på streamen? Nej. Då jag har jag missat det klippet. Det har du ska du nog kolla upp det. Ja, jag får göra det. För detta är nytt. Oh, uh, Little Big Planet. Uh, det är lite big jag satt jag jag och antecknade samtidigt så såg inte hela den, men det var väl i princip samma sak som vi såg under E3. Det var så. visar karaktären och lite sånt. Oh. Uh, Bladborn. Alltså. Jag visste att Bladborn kommer kom bli något övergävligt, men när man får se det in action så är det väldigt mycket Resident Evil 4. Uh, mörkt, brutalt, blodigt, inte för. Uh, folk Jag läste där om, eller jag hörde någon prata om det på en podcast om äh, att när du tar skada så kan du istället få backa bak, du som i Dark Souls-spelen och vara liksom passiv, och måste tänka ut med nästa drag så ska du istället counter snabbt du har skada för att få tillbaks en del av din äh, ja. din, din hälsa. Och det var tydligen någon sån att det var någon metafor och man hade sagt varför det var typ att ja, när du, när du typ är i en utsatt situation så gäller det typ att gå emot, uh, uh, whatever, någonting. Men jag tycker det var ett jävligt coolt upplägg och det säger mycket om att det kommer vara mycket, mycket mer attackfokuserat, vilket gör mig mycket mer sugen. Mycket mer action, best ja, det, defense är, is a good offense. Jag vet att Colin oh. Moriari på IGN sa att uh, han gillar inte Darks och han tycker det är för sluggish. Han spelar detta, han gillade, gillade det han spelade och det gör mig intresserad för... Folk säger att Åh, du Dark Souls nu spelar du sen, när du, sen kommer du älska dig och, oh, det är så tight och, bara, Åh, och jag bara nej, nej ge mig ett bättre spel uh, nu kommer sex både lyssnarna hata mig men det skiter jag i men, Ja men du är inte det som jag är också i den här uh, kategorin att jag förstår absolut verkligen inte Dark Souls jag, Nej, nej jag, jag, Spelar jag ett spel på PC så vill jag ha ett spel som ser ut på PS3 inte så, som ser ut som ett Playstation 1-spel där det enda som händer går runt på att du ska stå bakom din själv gå fram, peta lite och sen springa iväg Ja, um, lite så. Nej, det, det kändes lite så Men detta känns alltså väldigt mycket mer actionorienterat. orienterat Finerna ser också jäkligt mycket mer intressant ut Världen och typ Stämningen och atmosfären digger jag mycket mer uh, Jag måste bara säga att det här är viktorianskt Victor, London va? Typ ish Ja ish ja, skulle Och det Order sånt. är viktorianskt London uh, Släpps båda i februari Ja alltså det Order vet vi kommer på 20 februari Ja uh, Bladborn ska komma inom sex månader vilket är januari, februari senast. Det vore ju fantastiskt att någonstans spå i februari. Ja men då kommer ju... Alltså, nej, jag... Nej. De jag vill gärna ha, ha Bladborn eh, i januari så att man hinner spela det innan man spelar The Order. Fast jag tror du går rätt äh, snabbt, att spela igen det om man bara trycker. Ja men det, det, det, kän, det känns lite som att eh, som Summen sa där alltså konkurrera med varandra. Det, alltså, det är två mm. stora spel. Det blir fel att släppa sant, så det. Så han ju kontroll över dem så de vill säkert inte lägga det ja. samma veckor. Så att det, det blir väl säkert i Nej, samma nära, att det blir samma, samma vecka, det tror jag inte. Men <hör> början på februari är väl inte omöjligt i så fall. Eller slutet på januari. Och sen får vi då det Order den 20 februari. Ja, det ska, bli, um, det ska bli nice. Det ser som två bra spel. Ja, Bloodborne är jag extremt peppar på. Um, det är jävligt snyggt alltså. Ja, det är det. Yes. Uh, en grej som jag skulle ta upp innan, som uh, vi fick utan att se, innan uh, Gamescom. Mm. Uh, bara flika in här, nu när vi ändå snackar om Bloodborne. Mm. Uh, Capcom gör, uh, äntligen, så gör de en uh, HD-remake på uh, Resident Evil 1. Ja, oh, det kommer. Det blir en HD, det blir en remake på en remake. Så det är gamecube det är, man, det är remaken gamecube Remake-remake-cress-redull. Det är ju Gamecube-versionen, de uh, gör en HD-remake på. Blomstrand, det heter uh, Biohazard på japanska. Uh. Resident Evil. Biohazard, du. Biohazard, du. Uh. Alltså jag har aldrig spelat den remaken och jag, Nej, alla har sagt då... så här, alla har sagt till mig att ska skulle spela ett riktigt Resident Evil-spel. Köp en Gamecube och spela nu Men nu är jag för du inte plocka upp en gammal skruttig Gamecube. Utan nu kan jag bara Nä, nu, det. Får det, nu får du det i widescreen också. Ja, oh, 1080p och UltraFress. Och 5.1 ljud. Mm. Så det, det är uppskattat. Oh. Uh, det jag inte gillar med den, den här remaken. Men nu kanske det är bara jag som är väldigt kinkig. här. Det är att de, kom, de kommer behålla tankcontrolsen. Vilket Lite smeknamnet för dem. Nej, om du lugnar dig lite här nu. Uh, <laughs> de kommer behålla tankcontrolsen. Uh, vilket är smeknamn för det gamla kontrollschemat uh, där du stor stilla sköt. Men de kommer även ha ett uh, nytt kontrollschema. Vilket... Som man får välja då? Eller? Du får själv välja. Ja, det låter du det... får, om du köper delsen. Det är Capcom vi snackar om. Ja, men... uh, han... <laughs> <laughs> Nej, men, uh, du, du får välja det i spelet. Uh, ja, det blir helt du, sånt. du sagt det? Där ja, alltså, alltså, jag hade, hade... Jag trodde <laughs> dig där. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja men det är Capcom var, jag hade hade blivit hade, förvånad. Nej precis. Nej verkligen inte. Och, och, och det måste men, vara kvar på disk... skiva, eller den är på skivarna från det, början. Ja, nej men det måste ligga på skivan. Ja. <laughs> <laughs> Om disk dels. Ja. Du säger inste var fan inget som laddas ner bara just att <laughs> det var öppnat andlåset. Ja så. nej men den, den patch på 3 kilobyte laddade ner. Ja. Mm. Uh, nej alltså nu kanske det är jag som är väldigt old fashioned här och är extremt hardcore Resident Evil fan. Uh, men någonting säger mig att det kommer kännas väldigt, väldigt fel att få mer actionorienterat gå runt, skjuta i, i Resident Evil 1. För mycket av det som gjorde Resident Evil 1 så riktigt, riktigt bra var just kontrollen. Men den Eller, är så för som, som, som många säger, det dålig kontroll för att eh, man inte kunde gå, gå samtidigt. Ja, den gav Alltid ju panik. Liksom. Paniken slog in bättre med den kontrollen. Ja, alltså det var lite av skärmen av spelet. Fast jag måste säga en sak, det här med dålig. Alltså, jag är en helt annan generation jag har om uh, Men alltså jag. Uh, jag avskyr dålig kontroll, även alltså. Även om ja, det men du det har ingen dålig kontroll, inte på nej, den fina Nej, jag menar så alltså att om. Jag, jag säger så här: Det är jättebra att det finns två alternativ. För jag tror många från min generation Typ 90 talet och framåt kommer ha väldigt svårt för den här kontrollen. Så då är det bra att det finns ett sånt alternativ. Sen om det påverkas negativt maybe men hellre det än att man typ tycker att kontrollen är så klunkat att man inte ens vill spela det, så att menar, du kan välja du kan välja liksom så, ja, så alltså ja, så alltså det är bra med två val. Ja. ja, jag visste bara valt där det är bara att jag kommer uh, du kommer köra också. Uh, jag, jag kommer jag kommer bojkotta den nya. Uh, ja alltså eller, valet kan uh, jag men inte alltså Nej verkligen skulle, inte spelet Jag kan ju sitta, skulle jag spela jag det sitta det där spelet? en helt nesläkt Och sitta där som en skolflick På bibelkonser och giggla och spela Jag hade också uh, spelat för, det som det var Intended to också, alltså för jag är uh, retro gamer Till och från ibland Så att jag har ju spelat gamla, alltså Väldigt gamla spel back in the day. Uh, Så att jag, jag är van med den typen Av kontroll också Du spelar alltså inte nya spel back then uh, Du spelar bara gamla Spel back then du sa du spelade gamla spel back in the days. Ja, och... Jo, det gjorde du jag. Spelade. Precis. Då spelade det inte men så mycket nytt. Men då var de, de var de väl nya på den tiden? Uh, nej, för fan. Då var jag så liten så att då vågade jag inte spela det. <laughs> <laughs> <laughs> uh, nej, men en av Jag vill bara flick in det här Resident Evil. I uh, uh, väntan på sjuan så uh, kommer detta. Bara hoppas att de gör mig på uh, resten av tre spelen. Fyran har vi redan sett 58, 11 HD remakes på Fick inte någon Veronica sluts. också? Veronica har ju fått ja, Jag skulle inte kalla det HD remake När den kom till PS3 uh, Det var lite upptouchade text, uh, Textur Det var Det var väl ändå, det var inte mycket de hade gjort uh, oh, ja. uh, Om vi ska gå vidare här Innan det blir alldeles för utdraget Det är ändå en del grejer som Sony visade upp oh. uh, Tillbär med de har sålt 10 miljoner uh, Maskiner till kund, inte till butiket. Det är 10 miljoner människor i världen som har en PS4 hemma. Och detta är på nio månader och det gör ja. PlayStation 4 den snabbaste säljare konsolen någonsin. Vem fan var det som sa att konsolen håller på att dö ut för typ ett halvår sedan, ett år sedan? Ja, nej, nej, men alla vet ju att PS, PC skulle ta över världen igen. Kommer ni, äh, kom ni äh, ihåg ni, innan när Wii U släpptes och bara oh, Nobody buys the Wii U, nobody wants consoles och så kommer bara typ PS4 och Xbox One menar, Xbox One är fortfarande Säljer fortfarande bättre än vad 360 Och PS3 gjorde liksom och, eh, Jag menar de säljer skitbra och jag tror en sak Ett, priset De är jävligt prisvärda Och eh, då ska man liksom lägga in Lite inflation och andra Liksom fräskiga också Så att, det tror jag är det som gör att det säljer Men tycker inte det är nästan Att PS4 säljer lite väl Bra med tanke på mängden spel Alltså, ja, alltså min, ju, min har stått jag dammat man... hela sommaren Mer eller mindre jag Bara spelar något indiespel till och från men det är för att ingen maskin har fått något spel om Nej, men det, men det är sjukt det är hur de att... säger så bra så är det mest är det i marknadsföringen är det att de är så mycket mer att folk redan har bestämt sig att okej, okay, det är PS4 överlägsen. Folk Xbox har sett vilka spel som kommer. Ja, jag tror det. Folk är medvetna ja. om det nästa Uncharted. Speciellt efter e 3 med Uncharted. Ja. Jag tror det. Ja, det och köp att de fick reda på att han bara kommer till PS4, inte PS3. Ja, man köper väl in liksom på liksom... Man vet att man, när man hör när vi, vi fick redan höra en uncharted liksom för åtta månader sedan. eller det var ju exakt på releasen på eh, var det. Eh, så det visste vi redan då och sen har det ju kommit Bloodborne och The Order och alla de här spelen och det Arkham Knight. Oha. är också bara next gen. Ja. Unity är också bara next gen. Precis och då, att, och då sitter man ju och vilka vilket exklusiva spel det blir och jag menar word to word äh, grejen ser spektaklet sen att, med Xbox, Xbox. Xbox One finns ju inte i lika många länder som PS4. Så jag tror inte den kommer behöva säga så jättemycket mer bara för den. För jag menar, jag, jag hörde många, jag frågade typ eh, folk så jag bara, har du sett det där Titanfall i butiken? ja, Xbox One som har släppts. Så jag bara, de vet ju inte att jag har släppts. Alltså så att säga officiellt eller inte för att de ser ju bara de, alltså folk som inte är lika insatta som oss de ser ju bara en Xbox One i hyllan och Titanfall och bara, ah det är ute. Så jag tror inte det har talat bara för att de här har nej, nej, men alltså jag ja. men, Nej, nej, alltså visst, importet import till alla ära som på nu med Xbox One är att den inte officiellt släppt. Mm. Men att den inte... Alltså, när du har en maskin officiellt släppt i ett land så kommer ju marknadsföringen pushas. Jo, ja, men jag tror inte den kommer pushas så mycket alltså påverkas så mycket som man tror faktiskt. Nej, men det är för att de, de som verkligen vill ha en Xbox One de har redan köpt den och importerat den. Ja, och vanliga casuals som bara har gått och typ sett Titanfall i, i spelbutiken vet inte ens att den... De kanske tror att det är släppt liksom Så de ser inte skillnaden Jag tror faktiskt det gäller majoriteten För jag menar Går in på webbhallen idag Så ser du lika mycket Xbox One-grejer Nästan som Playstation 4 i butiken Och det liksom en stor Xbox One-skylt Du kan gå bort och spela en Xbox One Och visst det kommer säkert öka någorlunda Men ju Jag tror det kommer vara väldigt marginellt Alltså personligen Nej nej alltså Jag, jag tror det en del av orsaken Är att det inte finns lika många ändå, Men det är, det är inte där huvudorsaken ligger Att de säljer nästan tre gånger så mycket Det är ju någonting annat som måste göra det Ja <sighs> Um, The Last uh, of Us Remastered Gör nog en hel del Jag tror inte den har sålt så mycket maskiner Jag kan tänka mig att den gör det Med tanke på att det var så jag många kan, som inte hade en PS3 Liksom som köpt Jag kan det. tänka mig att GTA kommer ju Pusha en del maskiner när det släpps till PS4 mm. Det kan jag också tänka Jag vet många som inte har köpt det ännu Jag ser typ kommentarsfält och sånt där Och många var bra att man väntar och inte må köpa det här Nu kan jag köpa ett PS4 eller PC eller whatever um, kan du tänka dig försäljningssiffrorna på... Alltså, de kommer inte komma upp i samma siffror de hade förra året när de släpptes till PS3, 360. Nej, 36. verkligen inte. Verkligen inte, men det ska bli väldigt intressant att se försäljningssiffrorna i höst på GTA. Ja, jag tror de kan um. totalt på alla tre formaten 8 miljoner, 9 miljoner, tops. 7 hur, miljoner. hur många är det som kommer dubbeldippa liksom och köpa den jag igen? Kom, ja, jag det kommer är dubbeldippa, så kommer jag... jag spelar aldrig som multiplayer och jag vill ha all del DLC som kommer, så att jag kommer dubbeldippa hårt. Okej. Okay. Uh, jag är också en av dem. Uh, I är med att jag vill ha singelplayerdelen också. Mm. Jag gör det uh, bara om det kommer en schysst deal på PSN som om de känner av att man har köpt det för jag har mitt GTA 5 köpt jag digitalt. Uh, som... De kommer inte ge dig en bra deal tyvärr. Jag, jag uh, då inte. kommer ju bara då skiter jag i det. Alltså ska man ha dem, ska man delsen idag så uh, krävs det av fysisk kopia och att GameStop gör en sån deal. Uh. GameStop gjorde ju det med Last of Us. Uh, hade du Last of Us på PS3? och ville köpa PS4-versioner så fick, jag tror det var nästan halva priset. Mm. Men jag vet att de tjänar sig gärna mycket på att du gav dem PS3-utgåvan de Ja, inte precis. Den vill jag inte ge bort, bara, jag vet inte, jag vill inte sälja. Nej, spelare, jag bara, liksom. nej, jag bara, du bara påpekade att det var en... ursäkta att jag fick på, Nej, Nej, du är inte förlåten där. för det, det var en jävla dum idé. Nej. <laughs> då, då skiter vi resten av podcasten så jag lägger. Ja, Gunnar. Uh, Alltså, vi ska ta upp lite indispel här, för det, vi måste ju göra det. Uh, det var en del som stack ut, uh, för mig under Sony i alla fall. Mm -hmm. uh, DC är ju inte något spel som jag är intresserad av, men just att det kommer till PS4 är rätt kokt. Ja, alltså hela den vägen så den har gått och så bara helt plötsligt sitter vi med den på en konsol och bara, hej. Ja, uh -huh. uh, Vilket blir väldigt intressant, för då kommer den gruppen konkur rent konkurrera mm. med sån h 1 sättet. Ja precis. Uh, deras egen uh, dc -kopea. Men de har inte sagt officiellt om det kommer ens till PS4 men man får väl utgå från det? Uh, jag skulle tro, ja det är bara en tidsfråga. Mm. Uh, Hellblade, uh, nytt spel från Ninja Theory. Alltså det är roliga, Nej, alltså, det, jag måste bara säga en sak. Hell, Heavenly, Blade, Sword, it's all reversed. Jag tror det är ett alternativt universum där allt är typ tvärtom och allt är fucked up. Har du uh, slut med anteckningar eller? Nej men jag bara gick på typ magkänsla. Så fort jag gjorde det såhär Hellblade. <laughs> jag bara Heavenly, Hell, Blade, Sword. Jag bara allt kom vara reversed säkert. Och det eller bara... så det är det en väldigt roligt trollning. Nå, jag vet, uh, det, ja det kan det vara också. Uh, det, det roliga eller intressanta är ju att det är Ninja Fierce som står för utvecklingen. Och, och att detta är alltså klassas nu som ett indie-spel. I och med att nu har de ingen uh, uppverkning av varken Bandai Namco. Eller vad är de hade innan? vi ha med va? Uh, spel. Är det ett exklusivt spel? Uh, ja, detta är... Nej, det nej, tror... det är... nej, de har inte sagt någonting ännu så jag skulle gissa på att det inte är det faktiskt men vi vet inget vad jag vet. Oavsett vi som publicerar om de det själva uh, eller någon annan men det är inte, alltså, går, går inte via Namco eller någon av de andra uh, de här tidigare. Mm. Uh, sist ut på Indie som verk... alltså, det är ett spel som jag verkligen vet se mer från Rime. Yes! Mm. Alltså, Raim, nu ser Raym ut som... Men du tar... Eh, wind precis, Win. Jag... Jag vill inte dra in Aika, men man måste väl göra det. <laughs> du gillar inte Ico. <laughs> Nej, jag gillar inte Shadow Colossus heller. Uh, Vi ni inte här this talk nu. Jag, jag måste <laughs> faktiskt säga att jag, jag, tyckte, jag tyckte mer om Ico än Shadow Colossus. Ja, men det, det är lite som uh, Mike Damiani sa på Game Trailers när de diskuterade Raym, att detta... Det, alltså, grafiskt sett... <laughs> Är det så här så här skulle Wind Waker se ut? Nej, va? Alltså, nej men alltså, om man kollar med vattengrafiken, alltså, det är ju Wind Waker, fast snyggare. Mm. Mm. Ingen kommentar, Låt det vara, men jag är ju också fett Pepper. Alltså, alltså jag, jag älskar Wind Waker, det, det är inte det, alltså, det... Du kan ju inte säga att det inte påminner om jo, alltså gratis, Nej absolut. Alltså. Det, är, det är samma typ. Det är, Man ser att det är väldigt liknande. Uh, eller bara rakt upp och ner taget därifrån. Egentligen. Och så, vill man vara taskig så är det väl det, det, det bästa vi får innan uh, Lost Guardian. Eller så uh. är det Lost Guardian med ett nytt namn. Uh, uh. Ja, i är med att Lost Guardian lär ju aldrig inträffa. Uh, det är ju... Jag tror det kommer hända. Ja, det kommer ändå, men jag har många femte i år. Alltså, Last Guardian, oh. det är liksom, det är samma rutt som hände med Final Fantasy i femton där. Eller som det heter i fast, fast värre. Men sakerna, typ. de har ju inte snackat om, de har ju sagt bara att spelet är inte är liksom. Hade det varit nedlagt, hade nej, du nej, inte nej. sagt det. det, är bara en tidsfråll. Nej, nej, det vet du. Det vet, alltså, du missförstod mitt skämt, så alltså, när vi går vidare. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> Destinierade lite grejer vi tog upp. Dels för att det fortfarande råder lite förvirring angående de exklusiva DLC:erna och hela den biten. När du köper Limited Edition, antingen digitala, limited eller fysiska, eller Ghost Edition. Någon av de stora utgåvorna. Mm. Så får du två stycken expansioner till. Eller du får, det blir ett mini pass helt enkelt. Oh. De, det första där... Eh, nu har jag helt... Dark Below uh, släpps i december. Uh, de är inte exklusiva utan de alla får dem samtidigt. Både Xbox och uh, Playstation. Uh, det var det folk trodde var exklusivt. Men det som är exklusivt för Playstation nu den nionde, det är um, två stycken vapen, ett skepp, uh, ett armeset och en multiplayerbana och en, en strike mission. Ja. Det är exklusivt Fr tidigast, fram till tidigast eh, hösten 2015. Vad oh, eh, Bara reda ut det så att folk inte känner sig förvirrade här. Så att det vi får på, som Playstation ägare när vi köper spelet, det är inget, inget story relaterat eh, Inget sånt alltså, som tar bort från alltså, huvudupplevelsen. Utan det är bara extra grejer. Ett uh, strike mission och en multiplayer-bana. Jag menar, så so what, det är Det ganska ja. meningslöst. Ja, så alltså det, det är ju ingenting som verkligen som förstör spelet. Uh, jag kollade upp de vapnen man får. Uh, det, är två styck, det är en Autorifle och en handkanon som exotiska vapen. Och, visst, uh, alla kommer att springa ut med samma vapen de fyra första dagarna i, på PlayStation för att alla får ju de vapnen för att de är rätt bädas. Mm. Men sen, kom, sen efter fyra dagar så har du redan hittat bättre grejer. Så att det, det är egentligen det enda du får. Det är en liten boost i början av spelet. Men sen å andra sidan. Du spelar ju bara mot andra Playstation-spelare. Så att det, det påverkar ju inte... Plus minus noll. Ja. Se, se det som, Earl, som en de, gratis förboknings-DLC-grej. Till alla andra spel. Det är, alltså, det är bara... Det är små grejer. Så att... Um, bara så att Xbox-nissarna eh, förstår att det är ingenting de kommer att missa, så att säga. Eh, och de exklusiva Xbox grejerna. Xbox-nissarna? <laughs> ja. oh. alltså, var det allt om eh. Destiny eller? Ja, det var i princip allt om Destiny. Eh, jag har mycket mer att snacka om Destiny, men vi tar det i en podcast närmare releasen istället. Oh, för jag... Eh, jag, jag tror inte jag får sitta i tre timmar och diskutera Destiny. Oh, nej. Men um... på en sak Som inte har nått med göra alls Det är om att Vitan är stendörd Med tanke på Terraway Unfolded då. Ja, Terraway kommer till PS5 ja, alltså det är inte roligt. De, inte de att men de, de tar ju faktiskt bort det, det, värdet Det är inte samma spel nej, nej, nej men de tar ändå bort värdet Jag menar, det, det är en reimagining av spelet Så jag menar, det, det kommer vara typ Typ samma spel, give or take Men jag menar, jag menar nu försvann ett exklusivt spel Till Wojitan som typ Nästan gjorde med att köpa Vitan Uh, och jag menar alltså de nämnde inte ens Vitan jag tror man såg typ Vitan en sekund i hela presskonferensen i en video ja, det, var, det var lite det det ett fel, liksom något sådana under man nästan för att jag menar de, de pratar inte ens om Vitan längre uh, och, och jag menar den kommer ju bara agera liksom JRPG och Indie konsol ja och sen uh, I'm fine with uh, that. Sec second, second screen till uh, den PS4. Ja, men det, liksom... det funkar den skitbra bra till. Alltså det är riktigt underhållande. Oh, alltså, jag, jag känner men... bara att det, är... ja. Den, alltså, nu är den officiellt död. Den är officiellt död så att säga om man ska vara Ja, krass. men det var nu redan nu redan Jo, men just att man, man liksom tar en värdet av ett exklusivt spel och typ tar det spelet, gör de om det lite, släpper ps 4 Då har du liksom var vi kvar typ om vi tänker liksom västerländska ska där. Vi har Killzone, vi har Uncharted och typ. Uh, ja, vi, like, vi, får, vi, får vi får inte en kill Så vi får inte en uncharted till viten Nej, nej Det är de vi har nu liksom. Vår, ja. Om jag tänker typ västerländska spel så att säga, Eller sådana som tilltalar oss Väster är väl de två Och så finns det de som inte typ något 21 Guns Eller vad heter De såna här liknande spel Som var Juni Rätt bra 22 Tänkte på eller var det Ja det? Var, det var typ något som Folk sa ju var bra i början Och så finns det väl det här Typ Gravity Rush Men det är väl Fast rätt Fast det är Men, ja, men, men det, är väl, det är väl typ De AAA-spel och lite big planet Jag kan typ komma och tänka på Jag menar Vänta men Gravity Rush Är ett indie no, nej. spel nej. nej Det är japanskt Ja det är också, jag tänker Jag tänker fel spel det. Men tar vi bort Gravity Rush Då är det <laughs> fyra spel liksom. Jag menar Det är, det är de enda AAA-spelna Jag kan komma på nu liksom. Och jag har ändå studerat vitan ett antal gånger och tänkt kanske man ska köpa en men jag menar, nu är det så här bara nej, nu tog ni bort Terobe också. Ja, jag har jag varit jag var på väg att köpa vitan också ja. flera gånger gånger. Jag på, var varit på väg att köpa en till vita. <laughs> Hur fatt ska ha alltså det, det jag ha svå Det enda jag kommer att använda min vita till det spelar att spela Tales of Air. Eh, Tales of Hearts Air. Hearts Air, ja, sorry. När jag till spelet och eh, Persona 4 Golden. Yes, ja, jag fick inte den här bollen med. <laughs> ja, men det är för att jag inte har spelat innan. Uh, men alltså, det som. Ja, det är väl egentligen det enda. Och sen, ja, sen alla de här små cross-plattformsspelen. Alltså, small cross oh. alltså um, om vi ser så här: jag som äger Vita och spelar på den mer flitigt än vad min PS4 får rulla. Så mm. jag har inte ens skaffat Terraway. Alltså då kommer frågan Kommer du köpa det till PS Vita Eller kommer du köpa det till PS4 då? Om jag skulle köpa det så till vitan för, oh, fan. För, Eller det beror alltså, på hur Något det säger bra man är att Vita versionen är. är bättre Alltså jag sitter ju här, jag, alltså, Som jag förstod Den här, sån här unfolded trailern Så uh, Den här vita funktionen Innan man tryckt in uh, Fingret genom hela spelet mm. uh, Görde man in på baksidan av Vita Och där, där känns det ju väldigt naturligt För då har du ju redan fingrarna där på undersidan. Grejen med Vita var också att du var typ solen så alltså kameran i vitan, alltså captured ditt ansikte live hela tiden medan du spelade. Okay. Så, att så när man, man, man tittar man. upp i om du tittar om kameran eller om du ändrar kameran så att du tittar upp i solen, då är det ditt ansikte som är solen som du täller serien liksom. <hållanden> Och helt plötsligt gjorde du spelat ett skräckspel. <hållanden> Uh, nej men alltså det vill komma till att Det känns ju där känns det väldigt naturligt För då har du ju fingrarna på undersidan av kontroller Eller uh, maskiner har du dem de är alltid i vägen uh, Dina fingrar eller uh, maskiner Fingrarna <laughs> Alltid i att, vägen För att alltså, när du håller i vita nej, så det, ligger de redan på den där plattan typ Ja men det, det känns ju mer naturligt att gå alltså, underifrån så att mm. säga så som det funkar på ps nu. Då använder du touchpaden på kontrollen. Mm. Då måste du alltså släppa... Men en... De ska ju bygga om hela spelet så Precis. de kommer ju säkert lösa det på ja, något små nej, små men sätt. Alltså det, det. det kommer ju fungera men det känns mer naturligt att kom, komma i Så alltså Det vet vi ju inte förrän vi vet vad de kommer göra med det. Alltså de kanske står bort i helt och hållet gör... Ja, det är inte helt ja, alltså Som jag fattar det så typ De tar spelet. Okej, okay, det här kan vi inte göra längre. Vad ska vi ändra om det till? Okej, okay, vi har ändrat det till detta. Annars är det liksom. Det är ändå relativt samma grej. Och banorna kommer vara dess lika till den majoriteten av delen. Men vi får fixa om pusslerna. Och jag har bara en fråga. Jag, jag hatar lampan som lyser. Och eh, jag måste ställa Men nu får ni en funktion. Så du. Nu får ni en funktion. Ja, men det, jag, ja, men, det jag undrar är, Man såg typ att de typ tilta lampan får lysa. Eh, jag har, liksom ingen, jag har ingen jag har sån här kamera, det är väl egentligen bara en gyro, en gyro som används och inte själva lampan egentligen, eller hur? vad Nej, alltså... Ja, det är gyro i kontrollen, ja. Precis, så då kan ja. jag fortfarande ha den så att inte den inte lyser på skärmen och jag kan ändå spela det, korrekt? Ja. Yes! Ja, så det... Fuck you! Ja, ja, du menar så? Ja, mm. för jag, jag, jag har en blank tv-skärm och jag är kinkig för det så jag har köpt sådana här Flaming Toast covers som är helt svarta så att inte lyser. Eller skulle du bara ta till äh, eltape? Jag men gjorde men... det först också, men det här såg bättre ut. Så att det det, det äh. kostade bara 20 spänn för två stycken, så jag bara, what the heck. Då hade du fått två rullar i eltape. Äh, <laughs> <laughs> äh, nu kommer jag bort. Det var någonting med. Jo, ähm, jag måste säga att äh, Terraway hade ju absolut bästa presentationen och i trailern i, över, över, under hela Gamescom. Alltså det är inte då när, står, när man ser att de är animerat det i terrorist style, då han står och diskuterar. Ja. Hur coolt var inte det? Det var rätt coolt faktiskt. Uh, och sen då, alltså musiken i trailern, när de visar upp spelet. Var Jag var Jag har bara satt och fick gås ut, för den var alltså fruktansvärt bra. Alltså, alltså Media Molecule är lite som typ Playstation Nintendo, fast ännu mer kreativ och mysiga. Och de har sin art-style som känns väldigt såhär british och indie. Och Alltså de är jävla, det är det perfekta teamet för att använda kontrollen på ett smart sätt. Och det, det kommer bli roligt att se om man liksom kan klicka. Och, typ och du kan slänga in din gubbe typ i den här lilla grejen som man gör i teknikdemo. Med de här, vad fan heter de, bots. De här vita gubbarna man kan slänga in i kontrollen. Mm, de man kunde verkligen tortera. Och ja, precis. Och här kan man göra det. Och, och då får jag en anledning att slå på kontrollens ljud för en skull. För annars, jag alltid, annars stänger jag alltid av det personligen. Ja, men där kommer ju problemet för oss sitter med headset ja, när vi det spelar. Får men det kommer säkert komma i lurarna då de Nej, det Precis, man väljer att det kommer i lurarna då också Det gjorde du ju inte i killson. Och det störde mig något så fruktansvärt på Att man inte kunde få audiotipsen till lurarna jättedumt. Det var riktigt, riktigt dåligt. Dålig design. Ja, ja det, det är en grej som de har säkert Att bara kunde patcha till Men de har totalt skitigt i det mm. uh, Ska vi gå vidare här innan det blir alldeles för långdraget Det var några punkter vi hade kvar Få akra 4 lite snabbt Uh, Kiss to curate Ja gälla så jävla såhär, Kick in the balls det var. Men jag visste att det var för, sant, liksom, för bra att få sant Och bara sa att oh, du kan spela med mina vänner hur mycket du vill uh, uh, Så som det funkar nu När du köper spelet får du 10 ti nycklar Det är inte 7 nycklar så att uh, Gunde kommer att bli besviken. <laughs> um, för, för oss som äldre som förstår det här 7 nycklar um, Varje nyckel du kan du då ge ut de här nycklarna till uh, dina kompisar uh, och varje nyckel ger två timmars speltid uh, tillsammans då med den som äger spelet uh, för den som får nyckeln behöver inte ha spelet utan de bara laddar ner en uh, klient uh, det är lite osäkert om, du, om uh, nycklarna är unika så att du bara kan skicka en nyckel till en kompis eller du kan skicka alla tio till samma kompis Undra, om man kan köpa sådana här typ Keypacks med sju nycklar Som heter Gunde Keypacken Och sånt där, på Playstation Store För typ 30 spänn Det hade varit något ja, Jag tror inte de kommer att sälja dem <skratt> separat <skratt> Nej. Däremot kan jag ju se att Folk kommer att sälja dem på Ebay Det är mycket möjligt det är... Så fungerar internet idag <skratt> oh. Det är bara acceptera Stort samma Alltså, alltså grejen att Det är jävligt kul cool sätt och få ut ett demo till spelet. Alltså det är jättebra att, sätt att, för att locka in den här inna att köpa spelet också. Ja, alltså du, du sitter och spelar det. Du vill ha du säkerar man kompis kan inte du köpa så vi kan spela tillsammans. jag är osäker på det. Jag tar den här nyckeln så spelar vi två timmar. Ja, jag vill ha hjälp med, de med side mission när jag dör hela tiden. Kom hjälp mig. Ja, det är också en grej, men alltså, primärt det här som ett demo visa upp hur spelet fungerar. Mm. I, i, i co-op det, alltså, det är hur jävla smart som helst Det är gratis Den marknadsföring är... av deras spelare ja. redan Så de använder sina spelare som marknadsförare Direkt till sina kompisar, det är hur bra som helst mm. Ja men de, de, de, tar ju, de tar ju De som redan gillar spelet och spelar det ja. Och sen får de att snacka Alltså det, alltså det är klockrent Kan man inte lika använda äh, play Ja men nej Det kan Ja alltså tekniskt sett kan du använda alltså Men då får du inte co biten Nej, mm, okay. Då kan han bara spela single play grejen. Men det kan du ju bara göra en timme eller saker eller hur fan ja, det, det, här är, det här är rätt lustigt för att först sa de att det är två timmar Share play. Eh, dagen efter var det, en timme share play. Så eh, titta på det. Land. De har inte bestämt sig. än Men eh, en timme känns för lite. Eh, ärligt talat mm. eh, Två timmar känns mer okej. Okay. Eh, ja, alltså är det totalt, eller per månad, per vecka. Nej. Per session. Så du kan det spela två timmar, vara. spara, komma tillbaka, fortsätta. Det vet vi inte om du kan det göra. Det måste ju finnas något just... hinder där för annars måste... kan du ju bara ja, gamla om alla spel. Ja, finns det ingen anledning att ha tidsbegränsning. Nej, det måste... Jag kan tänka mig att det är typ en gång i veckan kan du spela kanske två timmar eller typ vad Nej, ja, en gång i veckan låter lite för mycket men Vad säger du då 48 timmar hur nu Någonting. det skulle bli intressant sen när det kommer men Det måste det, vara per är som... spel i sådana fall. Det kan det vara det där med. Mm. Så man kan testa alla spel en gång, eller typ hjälpa till. Fast alltså Jag vill ju ha det typ som om jag typ fastnar någonstans. Om är det är väl det som är det primary syftet för. Liksom. Ja, det är det jag känner att jag skulle kunna tänka mig att jag använder. Det. Eller att jag bara vill testa min kompis spel och snabbt för att se om det är något att ha. Liksom. Mm. Så att... Alltså liksom Detta tillsammans med Kurs och alltså det finns ingen bättre marknadsföring. <laughs> ja, men, för att, då kommer de ifrån det att då behöver man inte släppa ut en massa demo utan då låter man spelarna själva. Vi har, ju, vi har ju redan Den mest kraftfulla Marknadsförande Det är ju kompisar Jag måste säga en alltså. sak med, med Playstation Now Det här Ubisoft-nycklarna I Far Cry Och Shareplay Alltså Sony har kommit Jävligt långt På två, tre år Med online-grejer Alltså de är ju före Xbox-risk just nu Jo men om Nu kommer den här grejen Det är streaming mm. Det måste fungera Jag tror det kommer fungera Alltså ja. Det tror jag Speciellt om de bra lina Men alltså Just bara Vare <coughs> sig det funkar bra Dag ett eller inte medan Netflix Och andra tjänster Funkar, nej, nej, det funkar inte bra heller I början Men jag menar, bara hur långt, man, hur, hur mycket man har satsat på detta och hur mycket man liksom bör springa om liksom Xbox. Men Xbox är en, Xbox Live är en solid tjänst och kanske till och med att PlayStation Network kan vara lite ostabilt ibland. Men jag menar just det att man satsar och försöker för att utveckla det så mycket. Det, det ska ju se så verkligen liksom ta tag i marknaden och verkligen föra framåt det där med liksom hyra spel och liksom kunna spela din kompis spel över, på andra sidan jordklotet och bara ta över en spel med SharePlay och sånt där. Det, det är en rolig utveckling. Eh, alltså, Sony har ja, alltså, du inte associerat med online play och sådana tjänster om du går två år tillbaka. Det var det sista du tänkte alltså det, Detta är två tjänster som jag verkligen sett att Microsoft hade släppt ut. Här har inte rikt på ögonen över huvudraget när de har gjort. Eh, med tanke på hur pass väl oljat deras maskineri är för Xbox Live. Ja. Eh, och andra tjänster de har pushat innan. Eh, angående trollning, ska vi gå vidare till eh, årets trollning. Eh, den här gången även från kojima Visst det mer troll-troll? Ja, alltså jo, det är en trollning. Okay. <laughs> den är jävligt smart trollning. Först, först var det ju Moby Dick med <laughs> nej, Moby Dick-studios. <laughs> Moby Dick. Svenska studion. Ja, den svenska studion som inte finns. Och sen var det han som skulle intervjua honom så hade han varit i en olycka så... Fick man inte se ansiktet mm. den, den, den grejen knäckte de Bara på några sekunder Men det var typ den bästa trollingen han har gjort någonsin Ja det var det Det tog några sekunder, Den har tog någon timme istället mm. När de släpper ut PT-demot som står för playable teaser Och mm. sen visade det sig då att Den Alltså det... Själva teaser Alltså när du spelar i teaser har ju garanterat ingenting med Silent Hills att göra mm. Uh, men det, alltså det är det är så jävla smart sätt att göra det på ja, men han är ju ett fanin när det kommer till marknadsföring Ja, uh, och det, det är så att Det är inte alla som får se i slutet heller När man får se sig en tills Utan de måste ju klara pusslarna också mm. Och det råder väldigt delade meningar på uh, Hur, hur du går tillväga för att göra det Det finns säkert flera sätt uh, Ja, det skulle inte förvara mig Och sen är det ju folk sitter ju nu Och analyserar sönder allting som sker i spelet All, all text all information. Men det, är också, det, det gör ju folk bara för att det är Kojima eh, Ja, alltså det finns, ju, där finns små sublimala medlemmar överallt i grejen han mm. gör. Eh, det var likadant eh, studion som skulle göra det här spelet eh, 77-80 eh, var också involverat i det här med hur man uttalar sedan till i Japan. Mm. Eh, Sådana små grejer. Säger eh, det, var så är det vitt... inte hur du... Nej. <laughs> uh, Säger du det, hur du är? Uh, Silent Hills uh, tillsam skapade tillsammans uh, uh, Hideo Kojima och uh, Del Toro. Mm. Det är alltså bara, bara där får du ju i munnen. Jag tänker vara på Parns uh, labyrinth och så typ massa chaffräsk grejer. Ja, jag skulle precis säga så, alltså, visst, det finns många alltså, skräckfilmer som har som inte har varit bra, men Pan's labyrinth kombinerar det med, uh, med Kojimas uh, helt galna i, men det här, ett, och, och, det här var ju. ett projekt som var liksom på, påtänkt för flera år sedan, eller för två år ja, sedan ja. Varför var För Kojima sa det att han skulle vara inblandad i salen till. Um, uh, han fick frågan om man, skulle, om man, om man ville. Uh, om det var något spel han ville göra, så skulle det vara så mm, till men han, han trodde att um, han var för rädd för att göra det. Ja. Uh, jag blir uh, inte förvånad om han lägger in typ MGS5, uh, liksom teasers typ i det här också. Ja, det skulle inte det är kojiima så det förväntar man inte någonsin <laughs> uh, och sen när han laget en hela spelet. du bara skör, <laughs> är det, att det är fem. vad fan är det var mycket gusur uh, i och sen uh, huvudrollen för uh, den spelbara karaktären uh, Norman Reedus från uh, det är Walking jävla Dead jävla smart marknadsföring och alltså, alltså mm. det, är ju helt, det är ju helt rätt person att ha det men oh. visste ni att han, när det var ju typ några dagar innan så la ju Kojima upp en bild på de två bredvid varandra. liksom De hade tagit ja. en selfie liksom, och la upp det på Twitter. Så han tisade ju om kom. det innan ens vi visste om det där. Kom den tweet upp innan eller kom den upp efter? Alltså det kom upp flera dagar innan. En bild alltså, på innan Gamescom. Games kom. Flera dagar innan Gamescom. Ja, kom. Jag vet bild vilka på bilder du menar. Ja. Det kommer upp några jag dagar. Var jag... innan. Var inte det från. Nej, det var inte från Comic Con. Nej, jag minns inte. jag minns inte. Ja. ja, det kan vara. Det kan vara ett Comic Con för Kojima var ja, på. Ja, men då var det därifrån. Då var det och de hade ju Walking Dead-paneler ja, jag, vart, för jag det borde varit... Därför... Jag har varit osäker på varför jag kunde kojima på Comic-Con. Men då var det därifrån. Ja, men det kan vara väl därför folk inte uh, reagerar så jättemycket. Att, uh, I och med att det var under Comic-Con. Men det, det, är liksom, det var en schysst uh, trollning där också redan. Omedvetet. Med, med ja. tanke på hur många som är alltså Walking Dead-intresserade Och sett hans ansikte med den serien Och typ med hur skräckspel alltså, blitt, kommer sälja, Hur skräckspel har blivit Normaliserat med typ figurer som PewDiePie Och alla, alla vet vad liksom, de här skräckspelen är så, och, och även Silent Hill Så liksom, ju, det här är liksom Perfekt liksom så här marknadsföring Vi har hans ansikte, vi har Silent Hill Vi har liksom Kojima Vi har ja, alltså, <laughs> Viktig beton, det, det här kommer sälja det. jättebra tror jag verkligen Och även till folk som inte har spelat Silent Hill innan alls Seals. Hils sa du? Hills. Mm. Ah, Hills heter en, det. Ja, ah, Hills. Ah. My bad. Eh, jag, eh. jag har aldrig spelat Sagnet Hills -spel, jag har bara sett Sagnet filmen Så att det eh. Men jag kommer att ja, spela, alltså. Jag är intresserad som fan. Ja, nej. Ja, det, ge mig det spelet imorgon. Har du, te, har eh. du spelat Tizen då? Jag har inte spelat Tizen. Nej. Varför inte? Ja, eh, eh, jag vet inte än. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Bra fråga. <laughs> Bra fråga. Uh, det kommer väl ske någon gång mm. uh, no. Från en x, -X till ett annat uh, Until Dawn kom tillbaka oh. Som för uh, två år sedan Visades första gången på Gamescom uh, på alla ställen uh, Då var det ett movespel till PS3 uh, Teenage slasher uh, Spel oh. Nu är det ett PS4-spel uh, Lite mer åt Uh, heavy Rain uh, Beyond-hållet. Att uh, du har val under hela tiden och dina karak karaktärer kan dö men spelet fortsätter. Speciellt Heavy Rain-upplägget då med tanke på att det kan om man tänker på där dö och försvinna. Ja, det är nog lite mer Heavy Rain. Så över. helt plötsligt blir det en uh, intressant titel istället. Ja, alltså svårt jag direkt att hon tar bort Move så blir det intressant. <laughs> och lägga till ja. val gör ju dubbelt så intressant. Men så jag uppfattade det så var det mer, lite mer såhär, typiskt Scream-lekfullt och typ, typiskt uh, lite stereotyp-horror-fyllt, liksom ja, teenage slasher. medan nu är det lite mer, lite mer dark and gritty liksom. Det blir lite, och, lite mer som serious. en Snuff-movie liksom. Ja, så att uh, alltså, jag, såg, jag, jag, jag såg 25 minuter gameplay som Majaine hade spelat in och det såg bra ut, alltså, det är ju långt från en release så det såg fortfarande lite små klanker ut till och från och lite sådär, men alltså jag har verkligen inget problem med det här med om man drar gränsen till interaktiv film och spel och sånt. jag vill bara en bra upplevelse och jag, jag, gillar, jag gillar den typen av spel så att Just det här, att folk kan gå död, höger och vänster beroende på vad du gör och så Och ]ande. ändå fortsätter. Ja. Och sen att det, det, det, det är egentligen att du har valt vem ska överleva och vem ska dö. Det är riktigt, nej. Alltså, men alltså, så jag fattar i att du kan typ... Jag, jag vet ju redan vilka karaktär jag kommer ta dup på fort som fanns. Den svarta killen. <laughs> äh, ja. <laughs> Stereotypt. Ja, nej. Det är så i alla filmer. Då måste det vara i spelet också. Ja. Och sen, den som ska överleva... Det här är rätt intressant för folk näller på skräckfilmer och att det är så kvinnoförnedrande hit och dit. Ja. Men kollar du speciellt slash och ser äh, genren... Ja. Äh, mördaren måste... Alltid, så det är alltid... Ja, men det är många tjejer som dör där också. Okay. Men du är det allt, alltid... Eller nästan alltid... Äh, en stark kvinnlig karaktär som överlever. Ja. alltid och mördaren så. måste överleva. Det är som Scream-filmen. Den är ju perfekt. Den förklarar ju verkligen hela scenariot scenariet också. Första Scream-filmen. Ja. Ja, ja, där, ja, ja, där, där spoilar de ju massa grejer ja. alltså, för genren. precis. Äh, och de gör det på ett jävligt smart sätt. Ja, Men alltså alltså antil un alltså hela settingen där äh, äh, ett gäng tonåringar ute på en äh, en cabin uppe ingenstans snöstorm helt äh, det, jag är alltså som sagt jag är sucker för teen slashers filmer eh äh, växt upp med det, alltså äh, Halloween äh, fredag den 13 och alla dem. så att äh, det kommer bli mumma. Klassiker. Det är lite det man märker när man kollar på typ Sonys exklusiva utbud. Och det är väldigt mycket mer diversifierat än Xbox. Och det är mycket nya grejer så alltså Det är det man märker. Desto mer man liksom tänker på mängden spel vi har som kommer upp på väg. Så att det är... Ja. Det är mumma. Uh, uh, det var lite, de visar upp även Drag Club igen. jag tycker fortfarande är felaktigt att visa upp Drake Club med värdarsystemet aktiverat för att vi kommer inte få värdarsystemet när det släpps. Nej, det är lite sånt. Jag, jag, jag, jag tycker det, det, det... Även om vi, det är en gratis uppdatering som kommer sen och vi vet inte hur lång tid det tar när det kommer men det känns faktiskt som falsk marknadsföring. Det är jävligt för vackert det är inte, hur som helst i alla fall. Ja, ja, det blir fruktansvärt. Men det är inte så spelet kommer att se ut när du köper det. Det är sant. Det. Det där, det, jag gillar inte det. Nej. Uh, Samtidigt är de ju stå och säga det på scenen, men då är det nästan som att man inte ska presentera det alls, känner jag. Nej, jag, jag tycker inte det. Det kommer ändå vara ett det... gratis gratisspel alltså, till en viss del, alltså de första delarna typ tidigare. Ja, ja, folk kommer ändå kunna testa kom... skiten, så det känns inte att man behöver marknadsföra sönder menar det, menar det. Det känns lite som att 80% av folk kommer att köpa det direkt i butik istället. Ja. Alltså de som kommer att spela det. Uh, ja. Men, uh, där var en uh, grej kvar. Uh, Housemarks uh, nya spel, de som gjorde Razer Gun. Oh. Ja, Housemark. Uh, ja, uh, Alien Nation <laughs> tror jag den hette. Ja. Oh. Uh, var det inte de som gjorde Razer Gun? Det Nation också, ja. Mm. Yeah. Oh. Alltså, det superstar daz na Det kommer jag faktiskt inte ihåg att det spel, ja, men herregud. Det är det som är som Asteroids fast på Knark. Okej, okay, ja, nu vet jag inte. <laughs> Uh, Nej nah, men detta är väl som Det ni känner Med aliens Ännu mer sjuka effekter Som de har tagit från resugan. Och det bara mörsar Det ser så jävla kult alltså, ut Housemark har aldrig gjort någonting dåligt Så att jag ser super fram emot det Alltså, det är verkligen inte min typ av genre. Jag tycker det är lite tråkigt att de gör samma sak igen. Men jag menar, de kan ju sin grej så jag kan inte riktigt klaga det. Alltså, det är typ bara, den precis, en alltså. enda studion idag som gör bra I... twin-stick-shooters. Ja, jag att... vet. Så att, jag menar, det är, det är ju för de som gillar twin-stick-shooters. Jag tycker bara det är reskin all over it. Men jag menar, om folk... De gör ju bra spel, det kan jag inte säga att de inte gör. Men jag personligen är väldigt lukewarm. med jag menar, det är ju jag. Så att, men... mm. Ja, du behöver inte spela om du inte Nej, det precis det jag tänkte säga. Liksom, det är... Det är bra att det finns så mycket olika spel bara. På tal om en twin-stick-shooter var så helt off-topic. Äh, nya så här Lara Croft en Guardian of Light får jag en uppföljare. Ja, den vi, får spela, den vi får spela i och med att vi inte får spela Raiders. <laughs> <för mig då>. <laughs> <laughs> men jag kan, för jag har en <laughs> Ja, jag ska inte arbeta där. Nej, Sorry. det är lugnt. Jag ville bara nämna att den får ju upp en uppföljare. Och det var ett riktigt bra spel. Kul jag att spela. Cool. Jag, jag, jag spelade aldrig Temple of Series men Nej, jag det var den nya i fall. Eller, eh, Guardian of Light heter det första. Guardian of Light spelar. Det var skitbra. bra. Eh, men Tem Temple of Science, alltså. Och så eh, tror jag det var 20 minuter och sånt för när de eh, spelade mm. co op eh, Det ser jävla flakotet cool ja. ut. Eh, lite jag bara att det kommer bli strid om vem som ska vara vilken karaktär. Nej, vad då? Det, Oj, det, det beror det på vem man spelar som som med. Står. Ja, du, vem är du tänkt spela i det spelet? Nej, det spelar ingen roll. Den som vill spela med mig får väl välja. Jag är inte så kräsen vem jag spelar som. Det är kul upplevelse oavsett. Ja, nej, alltså jag vet att alltså Temple of Science fick äh, du säger det nu i tiden bara för det. <laughs> Guardian of Light. <laughs> Guardian of Light fick väldigt bra kritik. Ja, det var äh, Folk säger det ska vara en riktigt bra, bra, bra spel. Indeed. Uh, Sorry. Jag måste bara säga att nämna ett spel som jag tror inte rörde med på din lista för det var klart nu va? Nej, jag har faktiskt med på min lista men jag har hoppat över en del grejer har fått, uh, Vi kan ju bara uh, flika in, uh, in lite att Journey kommer också till PS4 Ja, oh, Flower. Jag undrar bara, Flower är den ute? Mm, det har man redan. Ja, men det jag undrar med Journey, kommer vi som har köpte tidigare få någon gratis Det är, det är Crossby. Cross ja, men då kommer man få det gratis. Ja. Sweet. För fan, vad Förhoppningsvis det är. är det också så här uppdaterat som de gjorde med Flower. För Flower ser riktigt snyggt ut på Jäle PS4. Det. Ja, men vad var det mer? Det var väl mer än Journey? Ja, det var det svan. Swan, Unfinished Swan. Tack, så jag mm. Unfinished Swan var det också. Som det sa ju förra podden också att det skulle dyka upp. Det var ju riktigt då men det var ju ganska säkert men, Ja de, det var ju då När de äh, Inom och inom läckte Gamescom mm. Men Sjöland du är 110 på att det var crossbody va? Det, jag så twitt på det Så att jag förstår ja, alltså, det, nice. det, det, det stod på that uh. game company gjorde ju samma sak när de släppte Flower så att det var ju crossplay där Ja de hade flower så började det vara det ja. här också Vad skönt då får man det Sen uh. uh, var det EU hade ju sin uh, uh, Dagen efter alla andra, Nintendo-style. Det var inte så mycket och in på EA för att vi har diskuterat NHL innan, vi har diskuterat FIFA innan. Och det, det var, var ingen mer av de var... intressanta spelen som Star Wars och Mirror's Edge. Nej, det här har jag inte förväntat mig heller. Den där vi kan ta ifrån NHL 15-demot släpps den 26 augusti. Det är om sju dagar för att våra folk från att den här porten går upp. Ja, det är veckan efter. nästa tisdag på FIFA-demot vet jag inte när. Det går online. borde vara typ samma veva. Jag tror det brukar komma lite tidigare än OLD-demot brukar göra. Ja, det kommer förmodligen samma vecka och då skulle jag typa på. Ja. Dragon Age Inquisition fick en ny gameplay. Och jag var inte peppad på detta spelet innan E3. Men sen E3 har detta verkligen växt på mig. Jag vet inte varför. Det ser riktigt jävla coolt ut. Uh, för det ser så fruktansvärt snyggt ut. Ja, jag vet inte, jag har inget RPG-fan ja, så att, uh, jag ja, vet vad Har du ingen åsikt om Dragon Age? Det är typ någon... Alltså jag spelade första och tyckte inte om det speciellt. Nej, alltså det skiljer sig så pass mycket från de två första ja. också. Nej, jag känner att jag är inget fan av lore. Alltså jag har inte kommit in i lore än, så så då har jag inget intresse av trean oavsett. Och detta är fri, nej, men detta är fristående från de andra två. Um, ja, men det, det är en del av lore. Det här är så stort. Ja, jag, jag förstår ja, vad jag menar. Däremot har jag faktiskt spelat eh, penna och papper-versionen. Alltså, Daniels Dragons-varianten på Dragon Age. Det var... weird. Det kan jag tänka mig. <coughs> uh, Sen uh, fick vi se 12 minuters gameplay från Battlefield Hardlines-kampanj. Uh, uh. Och... Uh, Multiplayen var, var inte så där imponerande. Men single singleplayen så rätt cool ut ändå Även om det var mycket samma koncept i, Som resten av Battlefield 1 ja. Så var det lite nya system som var rätt uh, Intressanta Faktiskt det var det. Men uh, jag såg du inte den? Jag har sett den ja. Mm. ja men just det att du kan Du har uh, du kan skurkar Du kan gå fram ja. Ja. Alltså han måste ju ha typ uh, En hel familjeförpackning Handcuffs med sig för att uh, <laughs> Eller så kan man bara inte sätta handcuffs på alla. Ja. Uh, nej, alltså det, det var li känns lite inte samma frenetiska action som Battlefield-serien. Utan att det känns med, lite, lite mer inte leadback ska vi inte säga, men, um, men taktiskt... ett, annat det var ett annat tempo. Ja. Uh, det ser rätt kult ut, men uh, nej, jag, jag har fått för mycket Battlefield. Ja, men jag, jag har inte uh, inte Battlefield längre. Ehm. Alltså. Uh. Jag vill bara För ha... mig har det tappat, uh... jag växte upp med Battlefield men jag, jag är här nej, nu, nu får du räcka. Nej jag kan är bara jag... Ja, trött på FPS. Jaha. Ja nej jag är allmänt trött på FPS också förutom Destiny. Ja, samma. Det, det, det är det enda FPS jag kan verkligen se att jag kommer lägga ner något så fruktans många timmar på så är det Destiny. Det är tre veckor kvar förresten. Fy fan vad tiden går snabbt. Nej, det går inte tillräckligt snabbt. <laughs> Okej. Okay. Nej, faa. Jag vill ha Destiny nu. Det är verkligen alltså... ångestfyllt. Nej, faa, alltså, nej. Jag börjar <laughs> gråta snart. Det går inte. Jag behöver alltså, det. Det, det, vä det värsta var när man dröjer. igång. Alltså, jag har ju fortfarande så här playlist från helvetet med de, stage demos och trailers från Gamescom och KGN. Och så kommer det till Destiny-delen i playlisten. R och så bara att man där, nej, jag vill ha nej, snälla, ge r mig. Började rycka i parischen där nere? Uh, nej, det gjorde det säger inte, men uh, man satt där nästan nästan fangalade. Mm. Uh, höll jag på sig, men... Uh, nej, alltså det är så mycket, alltså... Det som verkligen tilltalar mig med Destiny är det att de gör inte som alla andra. Det är inte Call of Duty, det är inte Titanfall. Det är något... Borderlands... Men det är Halo. Nej, det, alltså, det, det, det är lite Halo. Alltså, i det är mer Borderlands än något. Ja, det är mer Borderlands än Halo. Men alltså, det, är, det, det är Halos sätt att styra. Alltså den här tajta kontrollen du har i Halo. Oh. Uh, vissa delar av uppläggen kan man ta från Borderlands med uh, co-op-biten och... Freeroamingen och allt det. Ja, så till viss del loot-systemet. Och sen har du... Uh, MMO-elementen från, från Guild Wars Samt 2. Samtidigt tidigare att vi inte skulle prata events. om Destiny. Det är ju ganska svårt att låta bli. Inte tre timmar. <laughs> uh, grejen att jag kan sitta här. Jag var faktiskt rätt snäll och inte började det om Unity alldeles för mycket också. Uh, <laughs> Sa du efter jag en kvart. Bara, jag, tog, jag tog bara tre punkter av uh, 20. Uh, eller inte 20 men 10. är i alla fall. Uh, nah, men vi, alltså, Destiny släpps den 9 augusti. Nej. 9 september, annars ja. alltså, hade jag redan varit ute. Mm. Uh, <laughs> då hade inte jag suttit och spelat äh, äh, in i en podd här. <laughs> då hade inte jag suttit här nu. Uh, ja, då <laughs> hade jag suttit här själv. Har hade du sagt det? Ska inte du spela så länge? Uh, bra. Jo. Ja, det är bra. Uh, då, då, då blir det ingen podd. Uh, <laughs> <laughs> men... Vad fan händer med podden? Bara dets, dets, dets. <laughs> Vi alla får oh. livestreama bara istället från ps 4 Ja. Oh. Så, så, så som det tänkt så vi kommer ju ha uh, Grejen är att Destiny släpps uh, veckan efter Xbox One släpps. Xbox One släpps den femte på fredag. Sen släpps Destiny veckan efter då på tisdagen. Ja, då får jag Xbox uh, One bara vänta lite längre till. Nej, alltså Xbox One vi kommer ju ha en special uh, Xbox One podcast uh, den veckan. Xbox One släpps där vi kommer gå igenom vilka spel finns vid releasen. Vilka kan vi tipsa om uh, som man bör uh, plocka upp. Ja, folk har ju uh, redan märkt tillbehör. att de har gått på... på Peggle 2 är ju redan ute vid det här laget, så att... Peggle 2 är ute, uh, Dead Racing 3 är på väg. Rise är på väg. Rise... Titanfall är på väg. En... Ett headset... Ja. En headset-retikation är på väg. Ett headset är på väg till dig. Uh, sen har vi ju px 4 som vi har recenserat. Ingen som så spelar så att, Garden ja. Warfare. Vi har två uh, stycken, vi, kom faktiskt. vi kommer till det. Ehm... Uh, Sen hade det här förmodligen ett hetsat till, till äh, på väg till. Alltså. Söka få upp det innan äh, releasen också. Det är nu. Eller... Ja, det är tight nu. Jag är ledig för skuld skull, så att jag är glad. Och sen hör vi ska göra med äh, Destiny-podcasten. Alltså, den tar alltså, vi väl jag menar, en alltså, vecka jag ändå, Ja, precis. Man måste ju ändå spela så pass mycket att vi kan komma in i för att kunna prata. Nej, men det. alltså det jag menar med den här Destiny-podcasten, det är typ... Eller, jag kommer skriva en artikel om det, ja. där jag kommer gå igenom vad där Destiny är... Disney, Ett äh, spel? Get, get, <laughs> äh, rött kort på det här nu. <laughs> <laughs> Ut i eller, eller som de har infört, infört i handboll, det är blott kort. Och vad fan är blått kort? Äh, det är rött kort med rapport. Alltså det, det är när du har fått det röda kortet då är du välkommen så, in igen så, så om det du får det är SVT blott. som bara bryter in med en sändning med rapport alltså? <laughs> nej, det är ingen sån rapport. Om, du, om det är extra grönt, uh, okay. så visar du, visar du blått kort. Uh, det, alltså det kommer bli ett helvete under uh, hamburgsmatcherna i SVT. Sen. Jag ska börja införa grönt kort uh, så du får komma in igen om du har fått rött eller blått. Uh, nej, det tror jag inte. Det kommer inte. Det jag. Jag. Uh, var var vi nu för fan överallt. Vad var vi nu Jo, uh, Destiny. Uh, vad destinen är, uh, gå igenom klasserna, uh, kommer även gå igenom ge lite tips på hur man kan sätta upp sin klass, alltså de skillsen som finns där, hur man kan bygga uh, sin uh, karaktär så att säga, på de tre klasserna vi har. Mm. Och även gå lite in på de här uh, mer avancerade systemen, hur uh, va exakt vapenstats och sånt fungerar, uh, levelingen fungerar och vad som finns att göra i spelet. Uh, för det är ju rätt mycket Det är både story missions Explore, Strike uh, Nightfall Strikes uh, Raids, Crucible Ja, det är rätt alltså, mycket Vi kör uh, en vi kör en artikel, där alltså, så kör vi en podcast det blir en, det blir en Det blir en väldigt långa artikel. Det är bra att du inte tänker vara överambitiös Med det här i alla fall Jag <laughs> har <yeah. laughs> uh, Nej men sen, sen efter när Destiny släppt Uh, så kommer vi streama en hel del Destiny. Uh, jag vet att jag kommer göra det i alla fall. Jag kommer inte göra det. Uh, nej, men folk kommer se dig när du springer runt. I ja det blir bättre. Uh, jag det beror på hur du spelar. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, vi kommer streama rätt mycket Destiny. Uh, speciellt specialeventen som finns i spelet. Oh. Uh, jag kommer förhoppningsvis även skriva en veckobok. Uh, en dagbok, tjena dagbok Nej, ja, känner, alltså, alltså, jag känner Idag dog jag två stället. gånger Jag hittar <laughs> fett nice loot ja, alltså, Nej men alltså lite åt det hållet för att, I och med att recessionen kommer att ta ett tag Innan det kommer upp för att jag skri Vi skriver inte recession förrän vi har uh, Vi har nått endgame Och kommer åt alltså slut uh, Delen av spelet mm. Där allting händer sen För att hela resan där fram dess, Till dess i bara en transportsträcka Eh, visst, det ju, hela storyn är ju under den tiden då, eh, från eh, du börjar spelet till eh, du är klar med det. Men allt som sker efter storyn är klar, det är där Destiny så att säga, inom parentes med eh, precis som MMO fungerar. <hör> För det är, där, det är det du kommer hålla på med framöver. Men bara så att vi inte pratar om det nu, jag kom på att vi har glömt en sak här. Eh, det viktigaste från hela Gamescom, ett spel som heter Wild. Som ser helt underbart ut. Det, är jag, nej. Det, det ser så jävla bra ut. Alltså, det, det, men kan du förklara vad det är för något? Alltså, det är så här. Det är en värld som är ungefär lika stor som Europa, säger de. Och eh, mm. här finns det massor av djur. Allt från ett jäkla sklett till. Det här har spridits upp 10 000 år sedan tillbaka då människor och djur levde i symbios. Och du har liksom allt från vargar till. typ Nej, jag gick ju på dagen alltså här. <laughs> nej, jag gick på dagis, alltså <laughs> Ja, precis. Ehm <laughs> um, men, men du har liksom allt från typ rådjur Till typ människor Till typ bufflar Till typ stora fiskar i vattnet Som man kan äta upp dig Allting Och det häftigaste är att Du kan vara vad du vill i spelet Så jag kan vara en Jag, jag kan vara liksom en Marulk for all I know Och så kan typ Eh, Oskar som ska spela detta också, eh, han, han kan typ vara liksom en människa och, och, och liksom du kan vara springa runt i den här världen och vara mysa och det är, ja, det verkar så jävla underbart. Jag, mm. Ja men vad kan du Jag vet inte, bagger. jag bryr mig inte, jag bryr mig inte, alltså det är bara så varför, mysigt. Var, varför låter detta som ett Peter Molini spel? Jag har ingen aning men det skapar någon Raymond-serie som är... Ja jag vet, jag vet, jag vet vem som ligger bakom. Jag, jag, alltså, jag, tycker, jag älskar bara det här upplägget, jag har bara känner att, jag, alltså åh, alltså åh, mm. Men då, då kommer frågan, kan man vara en giraff? Alltså om det finns giraffer vet jag inte För det ska tydligen vara Europa-ish Så det kanske inte finns, men Vandrande pinna uh, ja, men... <laughs> Du kan vara jätta kan, kan du vara, vet jag byter <laughs> du Brings great förtjunt ut ett Ja men då innebär det alltså Det kommer inte finnas några dingus Inga kalabjörnar, inga pannbjörnar Det finns inga roliga djur kvar ju Ja, men de, alltså... kan, de kommer med African DLC-fatten, eller va? Yes! Ja, ja, alltså, spring springer ut där som en lägen. Ja, men precis, alltså, det är... Uh, nej, men alltså, visst, alltså, Wilds så jävligt coolt ut och det ser jävligt snyggt ut, men jag ser fortfarande ja, det. Nej, men alltså, det, jag tror det är, bara en, det är en livssimulator, eller det. Om det är en simulator, Det är lika mycket det... Men vi har hört det där 300 gånger innan Med livssimulator och och bara A A ja, Jag tror på fler. det Det finns, det finns typ det finns, olika. det finns människor Och det finns typ Örnar och allt möjligt Och man bara springer runt Och myser Jag menar det, det är perfekt typ Alltså När vi sitter och spelar Vi har ingenting att spela vi Bara tänk om vi kunde hoppa in i en värld Och spela som en jävla typ Eh, typ racoon och en badger och en människa och bara springer runt och mysar så alltså, det är helt underbart alltså, alltså. eller så sätter jag på Discovery Channel <laughs> ja, jag, alltså, alltså, jag vet ni, jag, jag, jag bara älskar detta jag, jag vet att jag har tänkt på sådana här spel när jag var yngre, typ att åh tänk om man skulle kunna springa runt som massa ett spel, så när jag såg detta direkt jag bara kände att yes, I want this alltså, alltså, då kom mitt första mål var, var alltså springer runt och jagar rätt pallet och startar ett så <laughs> <Ja>. <laughs> det finns en anledning varför jag skulle vilja skaffa det här ett, antingen var en dygnbagge och rulla bys, <laughs> Två, var en fisk och bajsa på andra spelare. Oh. Annars kan... så spelar jag hellre No Man's Sky. Oh. Alltså, alltså de sa ju rätt sju grejer med No Man's Sky. Mm. Eh, om du besöker varje planet bara för en sekund, så kommer det kom ta en biljon år eller något sånt. Så, så solen var... har typ eh, slocknat eller fan? Alltså. Ah, det, alltså... Men det är lugnt, då ska jag börja med det nu jag kollar på en video hur matematiken bakom det. det spelet fungerar och det är så jävla coolt hur de har lagt upp det. Liksom att, alltså all, alla de här, liksom, den här ekvationen eller den här matematiska formen den blir alltid detsamma men när du försvinner från ett ställe då försvinner det även, liksom, de slänger den informationen och sen när det kommer en ny person så kommer det ändå vara samma alltså jag ska att kolla på den när jag bara, med brain. Och det lät så rätt coolt. Ja och... det jag tycker är coolt men om man det att när du kommer som första person till en planet mm. så lämnar du planeten. Det är skitcoolt. Jag jävla coolt inte det? Alltså, fattar vi mycket obskura namn ni kommer att finnas? Ja, men du vet jag inte... Alltså, med tanke på internet att fungerar så hoppas jag att den taggar taggade med din gamertag. Ja. Och inte din någonting annat. Hashtag då... Twitter. All, alla vet ju vilka namn som kommer. att dyka upp där väldigt snabbt. catfort 9000 Ja. 9, ja. <laughs> Nej, men alltså... Jag har fortfarande inte greppat vad Norman Sky är. Förutom att du utforskar planeter. Det är en upptäckssimulator um, som, som Wild, den nya grejen. Oh, det är, alltså det är framtiden, alltså livsstimulator. Ja, men det är ju helt underbart. Och så Oculus Rift du, så kan... Tänk, tänk Wild med ork, o, eh, Oculus Rift, vad säger jag? Jag menar Project Morpheus. Tänk det. Alltså, där kan, De två spelar, både Norman Sky och uh, Wild kan verkligen tänka mig med tänk, det här. Tänk på en, en örn och bara sitta där och bara flyga runt och se allt i VR och kolla. Alltså så jäkla coolt. Blomstrandlig ja, med extas nu. Nej men seriöst, fatt vad coolt och typ en marrulk och åka ner på havsbottet typ på fem meter, fem, tjugof Men var inte du var en fiskboss istället? Men vad som helst, alltså det är så jäkla coolt. Det är bara, mm. Ja, och sen ska man kunna klicka på en knapp för att bajsa på andra. Ja men precis, och så kan du liksom typ följa bajset istället till first person view och bara rockless yes. style eller whatever. Bomb, det liksom. Bombs och away. Och där dog hela podcasten. Eh, ja, angående det ämnet jag var inne på, jag glömde faktiskt nämna det uh, Vi fick ju se ett nytt demo på Phantom Pain. ehm. Det var rätt kul att du kan få hästen och bajsa och sen äh, utnyttja det för att äh, om någon lustig sätt så kör en bil över en hästskit så sladdar den. Äh, nu, nu, trodde faktiskt, nu trodde jag faktiskt att bilar kunde klara av det bättre men äh, tydligen inte. i. Alltså i hästen sätt. med dålig i magen så att det förklarar det hela. Ja men ja äh, äh, men det spelet ser alltså bättre och bättre ut varje gång. Fram tills de visade den nya lådan. Nej. Det var ju, där, det, var ju det som var så kul. Då, nej men alltså där dog allting. Alltså, jag, har, jag har absolut inga problem med lådan i spelet. Även om den i sig är extremt jävla dumfart. Ingen misstar att... Nej men då är det inget farligt. Det är lugnt. Vi bara ifrån. Men nu kan du sätta så alltså klistermärken på lådan som ser ut som en soldat eller en pinupfigur. Och då rusar så låten borta och tror att det är en riktig person. <laughs> men det är alltså, en Kojimas humor. Jag, alltså, jag såg typ, bara, now the, the alltså, guard is rushing towards us. Och jag bara, det där är, det där är en tjej i en bikini. Och så bara vänder de bilden och jag bara, nu jävla går det hett på loading. Nu skriver de trådar. <laughs> ja, nej men alltså, alltså att en tjej bikini. Alltså det, det, alltså det är en grej som han har kört med sen första Metal Gear-spelet. Oh. Uh, men alltså, alltså Kojimasens ja. humor är ju sån. Alltså det är bara gilla lägen. Ja, visst. Visst, visst är den. Alltså man får ju ta det för vad det är. Men ett spel som verkligen kunde bli mörkt mer, realistiskt är väl fel men att bli mörkt mer alltså mer realistiskt eh, dog helt och hållet med den jävla lådan. Ja men det, det finns väl en ingenting en som är realistiskt i Metal Gear. Nej men realistiskt är fel men att bli mer seriös. Ja, mer seriöst. Alltså för det kände som. Alltså när man har sett. De alltså story i sen. Eller om de Hoplik. Den vi fick under E3. Eh, som visade upp. Eh, då när han stod och, eh, sminkade sig med eh, aska och sånt. Alltså den trailern. Då fick man alltså mer uh, intryck att det skulle vara något mer, mer seriöst mörkt. Eh, Metal Gear. Men sen skulle han komma in med sin. med, med, med lådan. Ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag blir bara Nej. glad när jag ser ja. sånt här. Och Kojima stopp in sig ja. själv i Ground Zeroes, liksom. Ja, så jävla ja alltså, jävla jag, jag, kommer ju, jag kommer ju spela, spela detta spelet söndag och samman ändå. Uh, För att uh, det ser så jävla coolt. Mm. Och just det med Fulton-systemet uh, som är tillbaka då från, uh, var det, Peace Walker. Uh, och så jag förstår inte varför du, vi skulle skicka iväg massa jätter till din bas och ha dem springa runt på basen. Men bara det att man kan göra det är så jävla kok. Det, det fyller ingen funktion men man kan göra det så man kommer att göra det. Ja. Jag, jag kommer att skicka, ta varenda djur jag ser kommer jag att skicka iväg. Blomstrand tänker du säga att det är dags att börja runda av kanske vid två timmars sträcket. Ja och sen tänkte jag att jag ska upp om sju timmar och sticka ner till Stockholm tid i morgonen så jag på sådant. Men vad skulle du ju Jag lem. ska upp och jobba. Vad ja, ska du göra? Ja. Så vid ses. Det... Jag skulle spela ett Diablo, men Tror du du, ja. det är inte så. Aa. Det trodde jag, ja. Du, vänta nu, Dia har du fått exemplar? Nej, jag har ju, vi har ju har inte fått Nej, det. Nej, jag har inte äh, fått mitt Excel, så att jag är av om det så händer. Att, äh, det så att, köper du så kanske jag köra spela dem 35 minuter. <laughs> uh, jo, det var en liten grej om Diablo innan vi stänger. Uh, för folk som köper det digitalt, så ligger spelet på 62 gig. Wow! Oh, är Mm, men det är bara för att det ska vara tre miljarder språk för att folk inte kan lära engelska. Men nej, man kan väl välja att installera vilka... Alltså, det är väl valfritt? Nej, du kan inte välja vilka språk som ska Det är kommunistvärden. Uh, grejen är... Na, na, men det roliga är att installerar du spel från skiva så är det 41 gig. För då har du språken på skivan, eller? Nej, men den installerar allt i från skiva. varför Varför är 20 gig mer språk? Nej, men du, då måste det vara att du kan välja språk som ska installeras. Nej, du kan inte okay, välja. Okej, då köper vi bara den amerikanska versionen. Så, slipper vi det. Eh, nej, nej, men alltså det roliga... Jag hade den här diskussionen med några andra innan. att varför När du släpper ett spel som har så många extra språk, eh, både voiceovers, cinematics och hela billetten, släpp den på storen på engelska och sen släpper du språkpaketen separat så de får själv ladda ner gratis av vilket språk Ja, det är då. egentligen det enda kloka valet. Det är det absolut bästa för att för 62 gig för det här spelet är alldeles för plats större än Last of Us Remastered. Ja, det är 20 gig mer. Jag tror de antar att folk uh. för dumma för att ladda ner sådana packs så att det blir krångligt. Ja, men, men då är, Då får folk skylla sig själva. Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, Och företag vill tjäna pengar så de att det är 20 gig. extra. Så... Nej, men, ja, men alltså det blir värre för oss konsumenter. Alltså, nu, för oss nu har väl ingen av oss Nu har väl ingen av oss problem att ladda ner 20 gig extra eh, i Sverige. Men eh, jag bara tycker att det, varför ska... Jag inte... Jo, det tar 100 år nej. extra till om man har värdelöst internet. Ja, okej. Okay, du är väl undantaget ja, då? <laughs> eh, då får du köpa det skiva istället. Äh, eller inte alls. Det är ett datorspel till och om du skulle spela, köpa ja. det. Suck. Ja, ja. Eh, nej, men om vi ska eh, runda av här så att eh, folk kan få lägga ja. sig och kan sitta och fortsätta med mitt Gamescom-tittande här. Mm. Eh, nästa podcast, ja det måste ju bli Xbox-podcast ändå ju. Ja, om vi kollar det här. På det är ratus. ju tre veckor till uh, lanseringen här, jag säga, men det är, på fredag är det två veckor, så det är två och en halv vecka. Ja. Om det inte ja, det händer något så... skithäftigt annars. Nej, däremellan händer inget. När kommer Tokyo Game Show? Det slutet på september Ja, ah, slutet mot september Ja, mitt och slutet på september mm. Jag tror det är åttonde. Alltså det brukar vara där runt 20 ish Jag får sånt. väl ta en podcast med mig själv När den kommer mm. Sen när tycker det jag var. vi ska en ja, ja. special Sportpodcast i slutet på September när, Och så vi jobbar in ankan och så vill jag att vi att vi snackade NHL och FIFA Då, det kan ni få göra Ja, det tänkte jag ni kan precis göra. säga <laughs> ja, men det, jag, nej, jag nej, men det... Nej, men det låter som en... bra så kan kanske även ta in Livus, för han och så att jag menar... Kanske får ja, lite. Nej, men uh, det låter bara att köra en special. Men uh, som sagt, nästa podcast blir ju Xbox-podcasten ja. då. Uh, Tisdagen innan uh, maskinen släpps officiellt i Sverige. Vi är så regelbundna. Ja, men vi, vi kör väl typ varannan vecka ungefär. Alltså, vi sök av ja, varannan kör vecka. Man, kör man varje uh, vecka så blir det så jävla mycket repetition. Känner jag personligen och jag menar... Mm. Jag menar, jag, jag, jag tycker inte vi bara ska sitta och rabbla massa nyheter i slutändan. Man vill liksom ha lite att prata om, liksom, och diskutera och... Ja, ja det bara att hoppas att Square Enix gör något eh, dumt till så har vi snart någonting annat att diskutera. <laughs> ja. äh, vänta bara på att äh, Capcom kommer börja rulla in idiotgrejer igen. Nej, ja, men det är bara vänta några dagar. Men då, då hörs vi vid om... Då smaker. hörs vi um, om... Uh, ja det, Ja, det blir denna grupp imorgon eller natt eller imorgon, vilket är tisdag. Så det är om två veckor. Ja, bra. måste det bli enligt min räkning för att veckan inom Destiny. Ja. Så nej men vi har har det bra folk. Har bra, hej? I'm Groot.